No, bueno, a ver, mira, esto... Perdona que haga el ejemplo, pues esto es como cuando hay una violación y dicen que la chica iba a minizarla. Perdón, no, o sea, no, no acepto Pulpo como animal de compañía. Me parece bien que Jorge haya planteado, también habrá que ver el canutazo que le ha metido, como lo ha hecho, etcétera Yo creo que es así y puede ser una opinión, pero sinceramente insisto, esto ni complica ni descomplica. Solo faltaba que el gobierno tenga que decidir lo que tenemos que ser o no ser, o decidir o no decidir algunos para opinar sobre lo que hacen bien o mal. You know you know you know You know that cona traversezaten bütün karakter Konya resource flow Konya Konya process army on the resource flow process of dura очкуo relato, uxiko ok funkinak funkinak hotos Berean Exacto pensuten, vaí, nikitsuten, nice, poste nice. Que cosa, sí, yo no me sauda la. Ay, es puta, puta, Enta nien eta beren nahi dago, eta bera ez dago. Hau zer da, barrikadak esantzue bezala, es juego del gato y el gato. El vai, es que ez es, dut ikusi nahi. Egita ez dute, vamos, ez zinezkoa, ez ikusteko. ez? Olida, ez, ez, baxen dut goiz ez. Gau joiz. Ja, no? <risa> vale, vale, vale. Bai, baze gauza, gaurrekoa zure lehenko akatsa izan, zan, lehenko falta. Arrazoi, arrazoi. Behin esantzuen gainera... A... Eso eh, ama gustio enadutela no usted empatosura ay ay ah, ah pues eh, er, eh, ah, ah. eh, <risa> bueno bueno, bueno va, vida, dale, esta, vai, va. Claro, va, ya vein falta egiña ah, ay, ay, ay ay ay Ah. Bueno, bueno, eta zermuz azkereko saioan, zermuz Jositokin eta ze kontatzen? Bueno, ba, Josito figura... Josito <risa> figura Christo, erra, eh? Oierzu ungo per, presidente. Christo Pertsonaia, Christo lagunare bai, oso dicharatxerua eta oso alaitxua. Bai ez? Zalitzigun, yes. intzizu iburuzko... Bueno, ba, informazio pila bat emantzigun, eta... Abestu ere, bai, <laughs> bai, bai, primeran izan zan. Nik uste dut ezagola, oi pertsona bat, bea bezalakoa, enbeste bizitzen dituena eh, txisua. Nik uste, ja, pentsatzen nahi da horrengo urtein dut tan. Hala, <laughs> itortu zigun, bera. Bai, ea, ala jaiak, eh. zire lan txisuak eta ez abuztukoak. Osea, bere kutxunenak. Ja, ja, ja, ja. Karo, nik no ni uste, la... seme txikia ikusten du, ez? Hor, nik uste, bea sire edo darabagor, seme txiki esaten dut Xai Joeges, beak ere asko lagundu du bertan eta beak badakilako zer claro. zer dagoenez. Bai, posiztuoa transizioa hori da. hori da, nondi, ba, noiz ba, duela pues avavos urte edo ayurtedo, no da bai. ba, zengausabat zen ba, lau ero batzuen, ez? Ba, gauza gausa claro. bat. Claro. Aipatuko nengo iko eskola, ez? Es? Ba, hor, egiten zirela, hor claro, bizi, bizi, bizi, bizi. ginen bertan, <tusurra> allá gara claro. ibartea koizitu ginen, vera brasilera junaurreti, ez da gizertan. Entxekoak ikusi genitun, mm -hmm. edo, bai, egiten zikusten, claro. eta bai, bai, bai, eso polita, polita izan zen nola, bera ikusputotikan nola, kontatzen zuen nola biakatu zuen ez, jaia. Mm -hmm. Eta bai, bitxia, bitxia. Guri, bai. e, lego e, ginean, e, intxixutan, e, bueno, kanpoko lagun batzut, Legazpiar lagun bat zegoen eta eta usonsoloko beste lagun bat ere batzegoen, eta esaten ziguten, jo, hau... Beti da nik eginda hemen, eh? hau da, lantzeko inautori batzuen antzeko, edo maskarada batzueen antzela, ematen zuntzela berreun urte, irureun urtez egindako jai bat dela, ez? Mm -hmm. Ba ez, e, explikatzen duzunean, bakarrik, intxixoak beti ez ditu dira, e, oiartzunko mitologian, baina gaur egun egiten den jaia, parafenarle guzti hori, ogi urte bezitik ez daka. Eta mm -hmm. jendeak ez daki, eta ez duten zunean, jendea erritu egiten da, eta yeah. normal hain, Autentikoa, da, nik eztekat ditzik da, autentikoa, like. hanekiten dutena, la, bertan, ezugarria, nek flipatzen dago. Eta gero e, norartzen dituten ensaiua hain serioski, erekia da dena, ni bere garaien egon nintzen ere, jotzen. Baina, aipatu e, genuen, eh, ibiltzen zilela, eta... Bai, azken nikurtze, jun zilean, ikusik egin eran hostiralean, baina... Ez, ez, ez, ez, dintzen jotzea, jun, ze, karo, ematen zin gauzatxo, pixkat, esaiota ez zin izan nuen, jun, eta, karo, agertu hola jotzeko bestik ez, ba, ematen zian, ba, ez dakit, ba, pixkat, nik usteo, jun behar dalan, esaiota lan, mm. eiz, eta gaina, egia da, juten balimatzea bere, nik usteot, hain jende jatorra da ez ditutela zer esango, baina, bueno, aldeitek <laughs> esan nuen, bueno, eh, muzu ingo nahizan, ez iuango. Ego dintzen larun batean jotzen, egun osoa izan zen... Egon zinean ordu duen larun batean... Larrun batean bai, ostiralean esaten dute eh? Ostiralean ere jotzen da, hor jotzen du jositok... Bai, bai, hor ekusik ginen elkarrekin. Hori da, elkarrik usik ginen. Eta aipatu zenean larun batean ezakit orain dizanantzenago... Bai, bai, bai... Animatu zinean. Bai, animatu zinean. Sabato, txalo, keko! Bai, bai, bai... Aze matada, ego, izuko behatzi dangan ginen ja patxaran eskuan. Abogado guerrero arrache con el seitán y Tony bateki. Bueno, <laughs> <laughs> Tua, eh? Pesatzen, ya estás contaste, noye. Bueno, eh. Pensastenos ya, gaueco, o sea, biak, biak. <laughs> o sea, eta nola da posible trikitixa esku batean ta bestean pacharana. Ah, bueno, gente, pero ah, pacharan ah, apoyak, dengani, es, pacharana, podías apoyarte en su triquiña engaño, pacharana. Danean ve a pagar Astena era da garrika. Ah, trabaoño ni guraltean, eh. Zure maito ez ezaneser. Korrela <risa> <risa> Horrela, bai, eta oso ososongi, baina Kristo matada buketu genuen, ez dizian edo eginan despojo uchak. Mira un de Bueno, las hay, las hay, las hay. Estamos a rotelinzanas, qué Eh, vaya, es neki certas, eta bueno, bavi to errático bate que ta bere semelabakin aterabartziere el señor de los gramillos, edo Olaco sea. Eh, mozorro batzuekin, Robastoekin, bueno, azkenean Bilatu etxean pentsatzen unen bueno, eh, bueno, eh, noada, eh, en, Enanoa ah, edo ese que dera Enano, sí, sea, e e señor de los anillos, oh, vai, Enano, vai, vai, me encanta, ah, bueno, hoy es de Euskara, Gandalf. Es hoy la Gandolfo, hoy la. Porra que Bueno, pues total, ez nola topatu enanuen arropa, eta magoan erena bai, eta tunika urdin batekin, ba, Gandalfel Gris beharrean, ba, mm -hmm. izan nintzan, urdina. E, e, nola zan, sardina de urdina. <risa> <risa> e, e, Oihartzun ibaitikan, ateratako mago berrilla, eta gure irratiko lagunaren semek, mm -hmm. semelabek, esan ziaten, karo, eta zintzea, eta niba, sardina de urdina. Baina hori ez bat hori ez asistitzen, bai auriesa, ba, auriesa, ba, auriesa, ba, auriesa, auriesa, ez, bai ez, noniko ez eneizela oso ospetsua Eta bituz ama, ama urte, ama izateko hengo dula bate batek Esantziatela, ba ospetsu izan nahi badezu, Youtube kanala irek ibar dezura Flipat, flipat Bai, handa ke... Que... Jo, flipatu, eh, gazterearekin ja Youtube eta ba, hoz dago dena Lengo gunea kurrinuna batian Egun kari batian, jartzen zuela, e, ba hori TikTok eta horrelako, eta YouTube bera ere, hainbeste kontxumitzen zuela humeek, arazo batzekatela. Humeek, gazte, eta eta ni bere arazo bat daukat, ez dute, azera botako, nini guztek, gazteek... A, a, a ver, ze arazo, patxaran arazen zuela guzteko, bera zitan, horri bai, bai, no? Ay, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Uri. Uri. Eta zun jauteritan zemuduz, gero e, Bueno, hori e, kontatu dugu Ah, por zirto, intsizutan Eta kit, gero, agianu arzaldeko atalean Bueno, ya kontatzen hemen, bueno. ja kontatzen tx, dugu bai, hemen Baina, eta ya intsizua ja Hemen epatze goi da Jue, ba, ikusi nuen Bua, bua baina gauza Artzken urtetan ikusitako gauzarik Surrealistena <risa> Benetan, eh? Intsizu bat, e, jendea erasotzen Era Niku zirikatzaia dira, eh? Niku zirikatzaia dira, hori ere joshito, Es que Jositok, no le kontaun zigun zirikatzaia direla Jendaren gana juten direla Por zerto, gomendatzei zut itzaltzea zua hori e, Jartzen du ez dela Jakiteko guren entzule maitea Keko daukala eh, landare Osa landare, jude barkatu Candela aromatiko bat Pistuta, eta jartze agertzen danez ah, kontu izan ez egotea pistuta jontbitartean eh, ondere ah, vale, onduan. Vale, vale, vale. vale un... bueno, benda gola. De... Bueno, berez, erretzen ari zarena eh, cigarro edo, pues bueno, ez dakizzer deno. O, be, baina, bueno, <laughs> bueno <risa> nimen zago medio lagun bezala. <risa> o, bueno, be, ok, okay. eskirik asko. Pues beito, ikusi gero naizan zan, eh, ginen milen tabernatik, eskerreko eh, partera gorun ejuten dala aldapa. Bai, unkaberantz. Eh, Unkaberuntz. <risa> Bueno, posor pues justo erdilean, la erdilean gutxi gora bera, moto, tipoa, moto ahundi batean, uh -huh. moto zirendra galtukoa. Arrankatu gabe, zegoen eserita, eta bat batean dugu gure ondoan, ez da, na, bi metrotara, irun metrotara zegoen, intxixo bat, igotzen zaio, motoaren aurreko partean, nauda, manilarra kanpora ematen duen tokida, bai. atropeatzen, bat zaitzuzte bezala, hor, no, eguera, or, e, situazio hortan, eta, igozitzaion manilarrera, Eskuekin, hankekin, eta itxisua, iaia ia buruz bera jarrita atzera juten, asizua mugitzen ezkere eskubi, eta karo, motoa ezkere eskubi mugitzen, mohentu batean, tipuak ez nizan zuela heldu, na, bestean nahiko mugimendu bortitzak bueno, bortitza, egiten zikion, itxisuak. Ba, botazun, tipuak eta motoa lurrera, Osta. motoak harrapatu zionanka, e... Urbildu nintzaneako laguntzera e, ja altsatzen hain ziren intxisoa eta tipuak motoa. Eta altsatzen hain gual, pum, ba, beste aldera doizan motoa ere bai. Berriro, Ostra. eta hor beste bat urbildu zan, tipoak esan zigun ez zora laguntzari behar, bale, bale, orgeratu zan, eta derrepente, ba, albulantzia bat etor, etorri zan. Ez hmm? tipuaren gana, baizek eta, entzanez, intxiso berdinak, hor bati, ez dakitza, elduzion edo... Bueno, edo, arrapatu gora bera egin opiskatola, txeribueltaren Dere, bat, eta zainez, ba, aurrak, arazore bat zeukan, odo lehan, edo. Mm -hmm. Eta, bueno, etorri et, zan ambulantzia bat, municipalak onduan, eta bapatean ikusten, edo. Motoko tipua, municipalari esaten, aizu, ezkegu imaginatzen eginen konversazioa, imaginatu. E, ajete jauna, ajete jauna, zer gartatzen zaizu. Ezke beitu, erasutu nahu, E, gentil bate, eh, hau <risa> e, mm, da, txerda hori. Pues a, e, adardun, adada, adardun, adardun bat <risa> e, daukala sea e, Arkumia Zala edo oh, rúa. <risa> Zubaginaturi rúa. poliziari imaginatario contaste policiale era soin zaitzula, ba hori, ba ser mitologiko bat. Itzakik mitológico bat. Eta hori gupe txate <risa> leña bardu muni parina okeras izango san. A ver, el control de edo, control antidrogas. <risa> A ver si aquí historia batean. Bai, <tose> güsigen un monipa, motoari, argaziak ateratzen, Zekaro, claro, eh moto baja, osuki. Casos zono tarekin, un moto arrancatzen, así era batean, oh, wow. eso. Quiero un... antzaenes buka era arrancatusion. Hostia. Pero una liada, joder, <tose> eso <tose> oh, es oh, eso. Oh, Etaguria aurrean ikusi guneena. Surrealista, bai, eh. Gente que zakia, es muy Joan en Gichutara. Gomendan atzuen zaitu zegoen ikustu dut biok e, joatera, ze deagoizetik asen dira, eramaten dute bihotz bat, zakitzea animalina, beste batzuk eramatitu ze, ba, hanka e, batzuk, eta, horpegian, e, or, nire horpegian emantziaten, e, bihotzakin, hartu, guretan bustizun, sorginak emantzian, horpegian, nazka bat emantzian, eta niren lagun bat, megana dena, esatzen, meganua naiz, eta alden duintzen, ese ve mm -hmm. itz magico izango baliztesta bai bai bai chocoría esa ni or gau bozuane labi non vegano itzakia itz magico es eh? claro ese que toda esta ciudad nere bio eta zetedu yo ay suoria yo atendene a flipatut e, y tu rentazo vi tan eita la acuario bai animal sea botata bai bai bai e tal e tal mas caro joan nintzen lantzera Ikustera, ah, ah. bai, e, izan zan pixkan lukureo e, Atenein zan, e, lagun batekin Naiko e, frikia dela nire bezala Hola e, arkeo etnografiko Pixka gara, mm -hmm. e, friki Eta joan gira, neatenein zan e, Universidadetik zazpia kaldera Eta joan girean zuzenean lantzera Ordu bete tapiko dago laminikan ah. Gertu dago berez, eh, maionkarretea ituk Zutxarrak, ah. iritsi Eta ikusten un txougu guztia Izu harria, eh? naparroago Eta iparraldeko herri txiki Oieketan mugitzen dena, osa Oitura dia, eh? Baina, zu kurioso, aga Zan so, lan <laughs> antropologikoa gintzen nuten eh? Bai, bai, piska, flipatzekin piska bat Eta zatezu, geniak jende gaztea eta horrekin ere lotur, lotura badauka Eta zatezu, mm. gauzak, baigual jende gaztea Eto iritar rizaera duen jendea, baigual piska talden du egiten Orrorako yeah. folkloraetatik ba Erria gortoan mm. adibidez, lantzen Kriston jendetza ezaguna da, kanta La, la, ra, la, ra, la, la, la, la, la Hori, kantatzen zuten, eta danak, danak Bai bai, eso curioso. Vai, y, entzate, ya ustedいた, bueno, ya sabes, pues, también oreta y entrate, ya austerita, bueno, han piscado etiko, ah, no, goizia, ba, y comen grandes horidas caer. Oye, bueno, etiko, bueno, eh, ba, no ni decir más, batzuekin egoteko, ko eta ya ez nitzela junitza naiko goize. Ezakiz zure se inzeruten. Guztikoztas pie carteo. Ah, bueno, gaste chan, gaste chan, Naiko erromedia, mañonez erromedia tipiko ba, naiko kaineroa zian eta jozen mm -hmm. zituzen pixka denetari, baita mexikanak ere Nini juan mexikanaz e, jantzita Eta, karo, gorroakin ematen un buruan jende guztiare e, Eta momentu batena jantzian e, kantaria mikrotik Ei, eh, mexikana guztiko eh, zasombrerua, hartu nu, botan ilon, hartu zun, albuelo txarrizun ta, zun, ta kantatu zunor bat de cojón prieto. Aiba, <risa> eso he curioso, mañanas zaizu aurreko. Le urtean eta. Mekan intensia en eso, sala hazteko dute, zut batere Gogorik gerozteko beste bat, Eta ba. Du reciclapen. Asken orduko ordu era bai, bai, bai, ostendor. bai, bai. Ni hau bueno, ez zu. Paraje, ta sociedad de mafaldura en un grucho hoyo. Etorche, bat parranda ya. Ba. Osondo, Sonia. Son Barna. Bai, o... minon eh hori parranda batzutan gertatzen zaizuna, esatetzuna. Ez dutenengunk i pasa, Zekaro, claro, i pasan erun, ezto ay. Ya, oria mundial esalzale. Espectáculo iba altúa. gertatzen da maiona, ezto. Ez pia ez kejatuko. Nah, nah, nah. Ongi, vale, ongi. Vale, vale. Bueno, ba, eh, gure sarrerak eran, sizkea, eh zeitan musika pizkatetan, eh, jarritzen kantotxo bat. Bale, a ber, daukagu abesti batzule, noak patu ezun talde baten izena, etzegoen ez, zegoenez, e, beste talde batean, e, abesti bai, baten abesti baten izenburua. burua. Saatzen ari nahi bilatzen beste zerbait, bai, karo, izanbarko dugu zerbait e, errekamaran. Bai, bueno, ez ere ezede bajarri dut, zintzilikekoa, aztua neukanik ere, eta e, e, bueno, hartikatera e, dezakegu kakaona. Bai, bai, bai, bai, bai egia da, egia da. Beitu, pues hemen daude, marraz bugi ban, sutura, ocho motxos, armoniako, zirizan, isaterite... Ah, isaterite jarri genuen aurrekoan. Bai, bai. Da gure bai. zebolletaren osa agertzen zala. Eia da, agarzoi, agarzoi. Bai, bai nortze da hori, eh? aspelikoa ez? Au, bua. Au, izango da, bimila bost. Hau gian. A ber, agertzen da urtean, eh? Erreria ez ikutiu, Mm -mm -mm. A, ah, jakin dezazuen CD e, guztia dituzulan zungai e, interneten, ahibarimu e, dituzue doan hori ere Zede guztia e, daude lan zungai Bankam zintzilik Uztu, bai, bankam zintzilik Jartzen bali muzu ere zintzilik herratia hori duzu eskura, uste, huegunetik ere badagoela asteik abazu zenean mm -hmm. Zedean zuteko Beto, hemen agertzen da, tazkena orain goa historia pisak ontatzen dut, ara 2002 2002 Ha, iruan udaren, udalaren plan generaldu urbanismo delakoa, herreria gainetik errepide bat pasa nahi dute arraioa, kasori dadea, ez noski gaztetxea, gure ametza gabierrota eta ere mehatxupean daude, erantzuna lokalak kolektiboentzako etxe bizitzak erri tarrontzat Erreti, herreriatik baiar eta mundura FMEun librea jau, bibila eta irugarren urtean plan general horretorri bat zan hau, uste, urte pare bat ondoren atela mm -hmm. zala Ne suena? Ba. A dos, a dos Hortikanei diko zen Vale, vale, vale Eta bueno, ez dekanda pues, pues, proposatzen pues, pues, duzu Horreskura ba, dutu la cuña CDA Kuña badago, agintari joekozkampo Ba, ez da kit eh, agidez, sutura Mira, 8 mochos jarriko dago Habe, Barri. beranguak ziren Habe, nolaz nola dago jarri, jarri Oarsaldeko talea Horida Mira, gauza bat ingo De jarriko eta oarsaldeko taldearen kuña Vale A ver, nondagoen Oarsaldeko talea Pum, pum, pum, pum, pum. Vale, men ez dago Ahora bilatu he ido a perder, eh. Aho, ay, ay, Bueno, bueno, está aquí, eh, y ya tenéis ningún Oda, mozorro haialdia. Bueno, gallare zaude. Mozorro estomo rojaialdia. Mozorro. A vestía Barsalea, vale, meno. Ah, vale, men dago, men dago. Vale, venga, Warsaldeko a eta entrupo dugu, guo ocho mochos. Osoki. De la jode, Vergati. Ocho motxos eta behatzi bestia. Jo, esortzi garrera jara. Ja, klaro. Gabo enetxe. Ja, el quinto kontenedorren antzeko. Gori eh? da, pues boz garrera eh, bestia. Boz garrera edizo pergoluke bai. <risa> Bueno, ocho motxos, esango eh, dut, eh, berango talde batzan, eh, punka egiten zutela, eh, ba, gara jortan, kontrako ezterritik taldean nengoela, ba, bizpairu aldizia konzitu izan ginen, konzertutan, baitare, batez ere, lobaton eta kamsa lokalean, bere garaian tala. Mm -hmm. Zokatera besti bat eh, duke de feria Usted hori sartu zutela duke de feria izan zan Bai, e, no? ba, eta gero maskari jean kontuakin ere berdina dira Ez zertakoatzen madri jean egon zela ah? maskari jekin afera bat Dira, bai, ba, duke no de, de feria semeak egin zuen O sea que la saga duque continúa. Ay, eh. eh. oh. eh. Pues duque de feria ir a de feria, tu de feria, feria. que has comedas pues au un madero, pues imagina tu certas doan. Egurra, egurra man bazai. Horida, horida. Venga, vamos a hacer el trutera. ¡Apa ahí! ¡Apa, chomochos! ¡Apa ahí! ¡Venga, ocho, claro, mira, ocho, pa' eh, mira, pa' ¡Joder, lo hago un chico sin un! ¡Ve a ser cada un día, pa' nocho! ¡Varzo al Deco! ¡A bestia! ¡Uah! alde com Bueno, bueno, bai. oen, eh, asiko dugu horrengo sekzioarekin, ez? Bai, hemen inguruan gertatzen dien berrien inguruko, ozea, eh, bai. atala, zer redundantzia esan detenu Bai, <laughs> <laughs> bueno, ba, oengo zau, ez, herri eh, festen mum, mm -hmm. mugimendua deritzona gure herria madenak eta hainbat gauzak egiten ditu Eta bueno, hasi dira ee, Ibilizarete Hor, Bai, to baina neuez Zebolleta bai Nire kuadriako beste bat ere Eta ezagun lagun berri batzuk sartu dira ere taldean mm -hmm. Eta bueno, talde motorra edo Digamon eh, Ya hasi da pixka bat jende Anai du da utzi Eta jende beharraren falta badago da, bai. Un, Bueno, bai e, Deialdi zabaldu dute deialdi zabaldu dituzte de xente Erre er, er, er leboa hartzeko daialdia Karo, pixka bat ere Ez, ez dute zuzenen horrela xa Baina bueno, bai, hortara bideratu dute pixka bat eh, Dinamika berri hau eta bueno, gaur zegoen bilera bat Adibidez, eh, landarele elkartean Ala ere eh, Nahiz eta orain sartzen den edonor eh, Ongi hito horria da Ala, elarazidea eh, Eta nahi duenak sartu leike ba, Laguntzera Eta prest Baitu zere bai Así era Bizkaia, el talde K estatitza no arte egiten zuten danak juntu eta banatzen zituzten lanak, ba Bizkaia e, pertsonaka, Baina, bueno, sortu dute komunikazio estrategiarri begira, lan talde bat sortu dute eta bueno, deialdia zaba dute, nahi duenak ere ara aurkeztera beste egitarau talde motor bat sortu dute eta horren inguruan ba, nahi duenak ere ba proposamenak talgun zera konbitatzen dute. Orduan bueno, e, edonola ere nahi duenak hor dauka eskaintza eta herrien festa beste modelo bat plantatzen duen eon horri e, atteak irekiak ditu. Eta gero ere, esan beharra dago ere ba, aurri kustin dutela eta oda udapizka extra ofiziala e, nahi dutela egin ba, ori, e, dinamika moduko bat e, jendearekin ba, bazki baten bitartez urte hauetan lagundu dutenak ba, txotzennetan eta ehauri ba, turnoak edo betetzen haiei bazkari batera ba gonbidatu mm -hmm. esaten e, gratis baina bai gonbidatu ara joatea eta e, dinamizatzaile baten bitartez ba an eingo hainbat dinamika ba herri festen ba eta hobekuntzak azaleratze aldera mm -hmm. orduan bueno eh gogotzu data jarrita la gola bai, e, bat ez Bai, baina noen dikanez da definitiboa, ah, horregatik vale, esanet, vale, et, vale, eh? Ah, vale, vale, vale, vale Ez ez, eta, hori, proposamena hor dago, zabaluko dute de jaldia, baina noen dikanez da, da oso ah, segura Ah, vale, vale, vale Ez da oso segura, por zerto, hori da, e, oaien gozaueko eta erratik, ara, irratian ibili izan den pertsona baten urteak, dira e, iratiren urteak dira gaur Ah, giala, ah, eta bai <risa> bai, se siete collo. Oi da, ai da. Soriondo de huevo, vaya, WhatsApp. No, bueno, ere. Eta bueno, besteak beste, e, kontu hau ditugu Ban, Nahi duenak e, sartu da dia oengo zaueko Instagram, comunicatic edo gertu duen norbaiten uh -huh. ganar jotzea bestirke zu eta itzigitea berarekin eta Vale. Bilera, ah. badaude oraindik va daude oraindi deia el zabaldu e, da bai, eh e, irekia da. Villera que oraingo zirekia dira. Uh -huh. e, ku, mi imagen dute Madenak irturatzen doa zeinean isten joango dira Villera, bainon oraingo zirekia dira eta gaur zegoen kasualdez landare elkartean Villera zazpiretan Eta bueno, eh cómo de tu constituen badakigu urte ona izan dela, eh urtekoa. Baina, bueno, eh, ez, ez jendea falta da yeah. dena ez da, beti bezala, ba, xosak katatzea Hori mm -hmm. ere, haiek ere, bueno, egin dute ere akurketa hori, hor dugu, no Hain nahi ditute pauso hau bat aurrera eraman, eta jai modelo aldatu mm -hmm. Bestea beste, oi hartzun ere berdinak egiten nahi dira Relebo aldaketa bat egiten nahi da, ah, txanizten like. baren inguruko Talde bat sortu da uh -huh. Gazte talde sortu da Ere antzeko, ze? E, Oengoz hauen antzekoa izena du e, Bi hurri genak Bi hurri oi hartzunen Eta asira ere haiek ere bilirak egiten Eta ja saniste baren inguruko Aibat ire iateatzen uh -huh. Lagun bat du guenia, barruan Eta bueno, horre asira, asira Eta bueno, ba, gombita Hor duzue nahi da benak ba, ere, bueno, gu prestatzen asiberko Oengoz baitu gozatzuk Baina bina olen, uh -huh. bina, bueno, eh, a ber, a ber, ez zerte, irratiak ere zerbait egiten duen. Ba bai, hombre, men beti egiten degu, ogeita bateko txupirazuegunean, usteiko ogeita batean, ba, ez zera, espero, aurte, a ber, egin genuen duen, kobigaraia eta la, eban geratzen torain, jarraituko Baez. degu, la, iaxen de ginen duen, hori da, Eba ba, gure urtelo egiten degun txupinazo erratxa jo berezia bai, bai, Eta gero hemen irratian gure herreria maite honetan Ba kontzertu bat, topare bat antzolatzen dugu beti e, bai. Piskal giroa ba atxaleko giroan Piskal gaueko behatzika aldera, omarrak aldera ja Izteko eta ajisteko txotan aldera edo Oida, dena e. delakoa bueno, Horten, e, bueno, zu ez zuwezer esango minua bueno, horri ikusten da Ierratiak madaletan izango duela, ba, bueno, bere presentzia garrantzitsua, oraindik di que itzegiteke dago, beno, bueno, hor dago, hor dago gaia ez, eta vale, bueno, bai, bai, bai, eta horrengo gaia zein dugu, kafra? Bueno, ba, a ver, egotzen dugu pixka musikit. Pues baitu, aurreko... Iratsa Joan, karo, esan esamarra egunaikoa atipikoa daukagula ordutegia edo ez dakinoa izan eguntegia beto esan da. Mm -hmm. Ze claro, azken ertzia duela bi izan zan, berez illero egiten Arrazi. degu. Baianola azkeni ja beteko da urtarriekoa atzeratu atzeratu hitza egunez, ba bueno, azkenean ba bi aste pasadi aukez barago ez, maai, maai. hau egiten degula. Aurreko ertziotan benuen, komentatu komentatutakoenun Gaurko horiretako e, habia duraldiko trenaren aurkako plataformako mm -hmm. jendeat horriko zala baina, kide batekin topatu nintzen, nina uteritan, eta ipatu nion, bueno, gogoratu nion, ba, haste bete falta zala urbiltzeko, eta hostia pixkatu horrendik ba, prestatu behar zuten, ez da eta gizerta, bueno. Aipatu diguna izan da, urrengo jaretean, <coughs> hau da, martxoak ogeitamar eh, ogeita mar da hosteguna, ogeitamar hortikamegiratu haber. Txune? Bueno, ba, urrengo ertziotak, zuk esango ireazu data, ba, orduan baiet, zetoriko dela, biaduro antiko trenako jendea. E, Urrego ertziok duen data, xatezu? Bai, martxoaren, Martxuaren... azken, larun bata, urrengo, martxoaren. Bueno, asunto ada, dutela Se la 26, ba da, urrengo hileko azken osteguna 50. 50. Martxoak 50. 50, vale, vale, osoko. Bueno, dutela Euskal Herri mailan uh -huh. ba bizikleta irbilbi bat bicicletas, bizikleta marcha bat. Uh -huh. Ikusita, ba karteptutako lekuak, eh, pues aurrekoaren egin zan bezala oinez, hemen bai. duela ja urte bete, jaia ja pasada. Bai, igual lo hay. Pues bueno, pues zerbait, eh, egingo dute. A ver, usted Donostia andela, a ver, hemendakagu, a ver, cartela. Chuleta te la barkatu, es eh? buruz ez zakit. Baña da. Eh, a ver, a ver. E... da. Bai, o e, bicicleta marcha. Vale. Orda sumarditik bai, Sumarditik ba. aterako da, amarterdietan Bale, maiatzan? E, maiatzak sei Bale, bale, bale, zela, kartelberde bat? Bai, bai, bai, bai, kartelberde bat Aper. Eta maiatzak sei aterako da Sumarditik amarterdietan e, Bizikleta, martxa baile. Eta donostian bukatuko du Bale, donostian e, bukatuko du Eta gero baitare eh? Atxetean aski gara Bale, zekaro, haue dia, itzaldies berre Bale, nidauka kartel bat itzaldiekin Baina erakusketa bat ere aurrikusten da Ah, e, bale, baiatzaak sei dagia da, bai, da. E, Martxoaren amala utik aurrera aurrikusten da e, Erakusketa bat egongo dela Arkaitza tabernan hori Ba, e, asti garraga, lezo Eta e, Merkantzien garraioko Saiezbidearen proiektua uh -huh. a, Azar eratzen dituen Ba, imaginatzen dut, argazkiak Eta, ba o, bai, Montaiak montai ere, ba bai, bai Baitare, gero, e, Mikel Azulon, uh -huh. martxoak hogeita iruan, atxaleko seiterritan, hitzaldi bat emango dute, gorka, bueno, Tandoni Kortazarrekin, e, gorka, bueno, e, Euskal Herriko Universitateko kidea, et, Tandoni Kortazar, ekopo likerkuntzarako taleko kidea da, ba, egingo dute hitzaldi bat, e, Mikel Azulon, eta beste bat, egingo dute, apiriak hogeian, Uhum. Carlos Muroak emango dula h uh 7 -huh. astigarraga lezo Merkantzien garraiorako Saiesbidaren proiektua Piskat hemen inguruan astigarraga lezo Tarte honetan, baya zehatzago ez Bona ba eh... bueno, erakusketearekin lotuta Imaginatzen duteko oh, dela ere eh? da. Eta gero ja Baiatzak sei Bai, izango da Martsa hori Horre eta tikatera Jartsun, astigarraga, martutene eta uh -huh. Donostia. Bai, eta azken aldean gainera, nahiko iz, izen hartu du berriz ere Bueno, beti gonda pilpilean eh, Htaren inguruko mugimenduak ere azaleatu duelako problematika Baina, bueno, nire ere txire Leze txiki eh, bai. barandiaran eta kompañia eh, aurkitu zuten leze hortan Errori eh, ba, ba, egin dela zati bat, paretaren zati bat bai. Htaren ba, obren, eh, obren gatik ez da Esaten bai. gara, ya, eh, patrimonio arkeologiko historiko zarra, hmm. hur historia zarrena ere, ba, burtzen ari da, oizen izango nuke, demagun, irulegin jartzen mani madute variante bat. Adibidez. Ez, ez, jatak guztiak ba, ba, ba. noritzateke, hua, ba, bueno, hau, e, lezatxikin dauna, aurreko ertzioken haipatu e, genun gainera, e, dauden gizaztarna, euskaliarriko gizaztarna zarrenak, eta estatu mailako bigarren zarrenak atapurka ondoren. Gara? Imaginatu, zer dako garantzia, hau da, e... Irulo lapiko skua geratzen da naiko modernoa. Binekin konpara tutase, bai. dira, zakitze homo homo sapiensko, zakitze edo arrastroa, e e, leon de no e, de sable o de bat, leoi bat, eh cueva ere bai, está bestialez, best animalibat. zara arrastuak, hortzen zira, bai, bai, bueno, Argazkia daude, gainera eta bideo bat, iritsi zitzaigun ere bai. Bai eta bueno, ba, urrengo ertzioken esan dugu, maertxoak ma maertxoak sei no, maertxoak no, maertxoak no, ma sei ma ma no, no, baina gure ertziok ah, hogeita mar maertxoak hogeita mar maertxoak maertxoak maertxoak urta uto nien ere. esateute nede zei abetea <susurra> gaude zei abetea gaude urta rila ez <es? susurra> Es, es. Ba, oide, marchako gaitamar. Marchako gaitamarrean, orduan, hau eh, bai. eta gehiago. Bai, se, asmoa da ere, bai, kontatzea hainba gauza, oraindik dijen, jendeak ez dakiena, inguruan daudenak, edo ikusten eziena hainba gauza. Claro. Adibidez, ba, geltoki fantasma, eta olako gauza, bueno, ba, pues, bueno, eh, zenbat no... dira bota da, zakarrera olako eh, infrastruktura ondionekin. Horrengo bueno, ba, mm -hmm. ertxoken, izako dugu, gogu... ifo, ifo gehiago, oh, eta beraien feixe, eskura Bueno, eta baitare beste berri bat iritsi zaigu e, Bueno, nato aurka, NATO-gotan mm -hmm. erraraz, ditzen dana Horein gainea, Ukrania-Rusia arregera honekin ba, bueno, ba, Gero eta gehiago entzuten denean, gasi, ba, krisi nuklear, NATO-a, interventzioak, ez da, kizartaban Bueno, ba, e, antolatu da manifestazio bat, Bilbon Zut daukatzu hortikan... Bixezte laidea. Si, si, bai, bai. bai, bai. Pues, bueno, entolatu da manifestazio bat. Eta, askapena deituta, baitare bardenaz, bai, plataformak. Eta, bueno, men, horretaguar horre soaldean, sortu da, talde bat, ja bueno, ari zelaen bagauza egiten. Uhum. Eta, bueno, ba, erabaki dute geitzea, konbokatoria deialdiontara. Eta autobus bat entolatuko dute. Bai, e, bai, bai. Zera, landare elkartetik ukeres banago marchoak 9 11 11 adatzen da dela hori da bañazken alguna puntatzeko ento 9ia dela marchoak 9ia bai ostuguna hor e, dira landare andale tavernan izango dira e, autoz ego tiketeak hartzeko ukera hori da eta bai. bueno e, kontaktatu dugu ba, hemengo taldeko kide fiskat mm -hmm. ba bazaltzeko a berzer, eta, bueno, aipatu digu, bidali digu audio bat eta uh -huh. iruditzen bazaitzuea, ba, jarriko dugu audioa berako sonda zaltzen du hor zergatia dealdial, bueno, eta dealdia bueno, dealdiaren detailles eta sungeiago uh -huh. eta, bega, jarriko aurrela eixo, eh, bueno, eta torren nartxoak amaikean eh, Bilbon E, manifestazio nazional bat antolatu da, e, Euskarri mailako Manifestazio bat. E, deitzaileak, e, Manifestazioaren deitzaileak, de askapena internazionalista kolektiboa e, Nato eta Eberen aurkako herriekin mena, eta Bardenas ja, e, kimena. Bueno, ni, e, hemen herrian, horretan, eta inguruan, ba, bueno, jende bat e, daramagu magu, ba, denbora bat, Ba, biskat e, ba, ukranian inguruan gertatzen ari denarekin ba, ba, biskat zabaltzen mezuak eta ba, telebistak eta ia medio gehienek ez dutena zabaltzen, ba, biskabat argitzen ez? O bentsak gure ikuspegia o beste ikuspegi bat zabaltzen eta ia ze kouso ekar genuen kousoi e, zea bat, ez? kasetari bat Oso, bueno, estatu maian E, zaguna, eta bueno, beti otanen aurka izandako pertsona bat. Eta, bueno, karri genuen, eta hasi ginen horpizka zabaltzen zer etortzen zen, ez? Urte bat pasada, eta ikusten dugu, ba, beha, bueno, or, esaten genuen atuari gehiago, gehiago joan dela zabaltzen. Urte honetan, egin dira, ba, itzaldi batzuk hoz ora heren inguruan, Donbasen inguruan eta beste gozatzuk. Bea bueno, gausa gutxe egin dira eta bueno, ikusirik egu herri mailan ite genen gozatzukola ta ba patean e, ikusi genuen hau sortzen zela eta bueno, e, askapenarekin harremanetan jarri jarri ginenu bueno, e, lotura dakagu ere askapenako okide batzukin, eta proposatu ziguten auber bueno, eskua botatzen genien bizkate hemen inguruan jartzeko deialdearen kartelak eta hori. Eta herriko jende baten artean, ba, bueno, erabaki denun, e, aproposatzena, bintzat zerbait esateko. Euskal Herri mailan eta Manifanasional bat, kontutan izanik Euskal Herrian e, beti, beti o, bintzat lehenu ez, orain arte beti otain aurka engarela eta ikusten ganun lema naiko ondo zagola, ez? Ba, e, esan esaten gerrarik ez eta ya sta sin noski deno gaude la aurka, baina bai, pizka bat e, manifa honekin bai esaten zen, ba gure ikus puntutik e, garbi, ez? Otanetik e, aldin behar dugula, Euskal Herria hotaneri eset izan ziola orain dela 80 picoan eta oso zabal izan zela esetza, eskualde honetan oso zabal izan zen ere bai. Eta guztien dugu, hori ez, esaten demetan, atzo gaur eta beti otanen aurka gaudera. Eta ere, Europar bat asuna bah, hartze, hartu duen, bon, aspaldi hartu zuen hartu duen jarrerarekin, ez? Eta dagoela, baiotan eta estatu batu eri iso egin ez dena egiten du. Orduan, bueno, eh, hau ikusirik, bintzat, eh, gu ez dugu, eh, oza, ez dugu txapa politikoa zartuko, bah, goitza gara desberdinak, gara... Ekartzen gaituena da hori, ez? Ikusten dugula injustizia ba dagola medio gehienetan, e, gizartean, e, dagola, oza, sea, ez dela zabaltzen bentsat bialdeak, ozea, kanalpila bat itxigit uste, eta gauza pila bat, ez? E, eta orduan, e, usten dugu ez dagola e, zea, ez? E, bai, e, bai? Ez indela, bakari zabaltzen dela idei bat, Alde batekoa, eta punto ez? Eta arduan guztien dugu, bueno, manifabizan daitekela, behintzat, eh, esnatzen asteiko, bizkanezatiko, bueno, hainbendago jende bat, denaz dugula tragatuko, ez? Eta horregatik erabaki genun ba alde egitea. Ba, hori, gues geha talde konkretu bat, hori, erritartalde bat gera, eta honekin bat iten dugula momentu honetan, eta punto. osea, ez da, ez er aurrera begira, eta ez er da momentu gukia batea dela, eta, bueno, E, igusi dugu, ta, bueno, horretarako e, na, eskapenakoek autobusa muntatuko zuten donostian, ba, bueno, ba, beraikin itza egiten, ba, induguna izan da, horretan jarri ere autobusa, eta godarra txaldeko irutan, gero donostian gerituko du, gero zara utzen, ebai. Orduan, bueno, guztien du gaukera dagola, ba, bentsat, zerbait edoteko, eta egon barrean ego, ordean gaizki dago, da, ba, bentsat, zerbait e, oiu egitea, eta eta e, horregatik egiten dugu jendeari bapuntatzeko, jarri dugu lista landare eta bernan, eta maiatza behatzi arteko da <coughs> lista bertan, eta hon animatzen dugu jende guztiari, eta eskualdeko jendeari, gagu ez gairizten beste herrietara, eta bueno, jarri dugu, e, hori ez, bizkat, e, autobusa jarri dugu e, horretako e, landare eta bernan, baina, E, noski, deialdia da, denontzago, haber, haber elortzen dugun autobusa abetetzea eta abestela, ba, jungo geha, kotxez, o, o, bendo, o beste o, formo batean, baina jutekago dut egiten dugu. Usten dugu badala garaia zerbait azteko egiten, eta, bueno, bagoas ginen hor itzaldi batekin, pixka bat horrelkartu ginen itzaldi hori inguruan, eta, bueno, e, asko ez dugu egin, baina, meintzat, e, zabaldu pixka, eta aprotxatu dugun lehenu osan dudan bezala, ba, eh manifau kontestu honetan, e, manifa honena ba, zabaltzeko. Eta hori da dena. Vale, ba miya eske sintsiliki ratiari ba ba hori e, e, ekupatzegatik ohentzat mezua zabaltzagatik eta hori menga ber amaik han gende mordoa biltzen garen Gatorie, eh, Gatori, ez azkagarriak, eh. iltzaieak, ostia! Haupa, hi, oso ngi, oso ngi. Bueno, osongi. mi asker, e, bai. gaztaioko kideoni, bai. informazia bidatzea gatik, e, muso handi bat, eta, bueno, espero dugu ondoa ateratzea manifar jende asko apuntatzea, ber autobusa betetzen da, nahi duen bezala, ni pena ezin guetera jun, baina... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, zen bajan dintuatik lehen Eta, bueno, azkenean, askapenak egiten duen Languzia, piskat, internazionalismoari bideratuta Ba, bueno, ba, egiten du beste irakurketa bat Oficialetik kampo, ez? Azkenean, ba, guri irekusen digutena Zea, egunkari eta, zea, medio ofizial Baina, rastreroa guetatik da Ba, Ukraniaren gudua dela, Ukrania eta Rusia eta Rusia da txarra ez horretzean dauden interes guztia, ba, zer eratu egin behar dira, eta askapenak eta beste mugimendu guzti horiek internacionalismoarekin bat egiten dutenak lan horiek egiten dute, piskabat desenmaskaratzen piskabat zer dagoen horren batzean ez, ez da edo dena edo kolore kolorega asko daude eta bueno, ere nik usteek izartea jakin behar duela eta bueno hortara e, ere, ba Horrelako la laguntzen dute ere, ez? Bai, hori da. Hori da aldarrikatu behar da eta gaina zego era, gaina ze zenbat, bueno, informazio interesatua daude, bai. debate etik, estetik, informazio a kaskara. Bueno, denetar idago, beti komoduan, beti <laughs> komoduan komo ez gara aldatzen. Hori da. Baia bueno, baia bueno, orda gutegi anie. Bai, bai e, beste, beste, ere aipatu egun berdinean, martxoak 11, ezta? Bai, e, bai. E, Errekale horren, antzanez, onirak dut, urte hurren bat, ospatzen da, e, okupazioa dela eta, eta, bueno, horrik usen kontzertu batzuk, eta baita ere goiztian, e, errez, zera, no, zelengo du banik, e, jazarpenaren kontrako itzaldi batzuk eta emango godira goiztzean goiz, formakuntza batzuk ere, ordu, bueno, joakin nahi, nahi duenak, e, bueno, ikusi ezala, errekale horren, e, Ba hori kontaktuaren arabera Ba hori zer gauze egingo diren bertan Eta bueno, kaso ez egun berdin dira, Baina bueno, aizun nahi duenak Ba badu e, aukera e, Batean goizieta, bestia arratxanez dudateko Eta beitu, beitu. M, aukera paregabea Euskal Herri osoko Plankintza abatekiteko, ez da? Eta ba bueno, osongi, osongi Bai, bai, bai Baitatzen bueno, gira herrira Bueno, que por cierto, haipatu behar da, Natoren eta Ukrania eta Rusiaren afearen inguruan. gogoratu behar dugu, Pablo González, oraindik ja urte bete, bete duela, espetxean. Arrazoi. arrazoi. Inkomunikatuta, esadezako inkomunikatuta. Zer, bere bikotea behin ez ikustu aukera izan du. Uh -huh. Bere abokatuak pare bat aldiz, besterikez, eta, uh -huh. eta hori geratu da... Hor bai, batean, e, bai, bai or, kajoi, zoko batean, zoko batean geratu da, bai. inkluso bere kolegak periodista direnak eta hola, bueno, batzuk bai ez mobilizatu bai, diren bai. azken boladan ikusinun, baina, ostia, e, e, bezten gazetaniren batek aipatzen zun, ba, oso aztertu barko luketela, olako gai batekin, mm. karo, nola, suposatzen da, onak eta txarra daudela, kasu antan, onan, Europa, Europa naldeko... Herrialde batek bueno, eh, bueno, eh, bueno, egin duen basaeri egindu nahi izan duena pertsonarekin ba, ba, ze erantzun kaskarra egon dudan.i bere karo eh, eh, claro, eh, kolektibo beratik. Bai, da patenda askotan, pues beste herrialde batzutan, batzuetan, no? Pues que si Latinoamérica, no Áfricako eta kinona, se periodistek, eh, eta Europan gertatu da. Claro, gertatzen, gertu gertatzen dea, bueno, justifikatzen da. Hori, a ber, pizkatoru gertatu da, a, baina claro, bloke batean. Gauden, bizi garen, bloke berdinia. Bloke, kontinente hortan. Hortan, bai, berdin, berdin. Ni gustu eh, utzi utzi dela da horrelako Erasmus. Erasmus justifika Zeklaro, nola gertatuko da horrelako gauza bat hemen, ezta? Orduan, bueno, eh, gertatuko mali mazaiota erruduna delako, ezta? Balitakira da horreindik erruduna ez da, zerbait egindu delako Orduan, bueno, horrelako diskurtsoek, ba, bereziki botereak erabiltzen duenean Oso arriskutsua dira, gainera nena, eh, beste kasetariak kikildu egiten dira Eta, bueno, eh, niko guretzen dut horrelako erreakziokumanoa direla, meni, bueno puntu bat arte, ez da, ba, esatzen zuzera nere lanbidea mm -hmm. eh, oen erogu bidea, kolokan dago nike jartzen ez kontra, diskurtso ofizialaren kontra, baina bueno, badaude hor ere, ba, beste lang, langile lanbideko lankideak animatu direla ba, pabloren jazarpenaren kontrako mugimendu hortan, eta bueno, animatzen ditugu ere gazetariak, ba, aurrera bat ematera, ez da? Bai, bai, bentsat, hori da, ba, gaiko, xa, Zekite, datu gehiago, eh, plazara-reportaje claro, claro, gehiago claro, Baita, bai, baita bai. Oso kuriosoa da, eh Baita, Ukrainiako kontuarekin ere Dikazako oso oso isi daude, eh Bara, pixka, hmm. bortatzen, pixka, berdinena, hmm. gai, berdinena, nahia Ba, oso isi irala daude Kauntu guztiak, nik izugarria da Horrez hmm. egeratzen nahi da nik, Ja, ja, ja, ja Ego, bueno. no Bait, bait bai. Bueno, tarriera bultatzen geha, keko, hori saletik mundura Oida. Mundutik, Hori da, eta mundutik hori saldera Hori da, hori Bueno, dakazuk komentatzeko, ahi bat, ez? Bai, barrikotea e, Barrikotea, bai, e, urrengo, ez datorren, ba iztiketa, urrengo larun batak, kasuali ere, gu ideok, e, data esanguera txuguna no, ere Ba, aekako kideek, ba, barrikotea gingo dute, urteko ikasle, irakasle, barrikotea gingo dute Ba, jai giroan beti bezala Basuna elkartanere bilduko dira horre hizietako elizearen azpian dagoen soziaalde handi hortan eta ba, aurri ikusten da jende asko beti bezala ekako jendea eh, euskaraz ikastera butzatzen dute baino ja giroroan eta giro gozoan hori ere esan beharra dago eta bueno eh, urteroko zita dute larunototan eta egongo bueno, da eh, Gero, eta esan beharra dukatere Egon godelea e, no e, Bingo musikatu bat e, Ilargi ilargi, ilargi kantaria Lezoarra hemen ere gure gombidatu berezia Izan dela pare bat aldiz, ere, edo iru e, Nineu e, Soinuakin, eta e, Aitor Zorzano Zortzi hemen ere igondakoa ere ba Eta behar e, Saksoarekin egon goda, eta bueno Egon goara jotzen, eta ber, Biardo u ensayo, urrengo astebora, urrengo larumata. O Sa da o cazo neco cargadito, bai, vai, eh? bai, bai, bai, bai, e, te engaño. Ojo, macho. Racha de nieve estaba estaba acá de. Ojo, bai. Ordu, esineuchi, bueno, dana na cumplitu godut. Eda. Sa zure la plana, Gainea gaur ai desgranatuko de guzti, gain, zure guerdikoa ipatu gutager goitzekoa, eh? Bueno, tacha le cual es suya bota porque vamos no, no, no, ya, va a... Va a chale de este <risa> conto va, no a Uso se lo cojai, gaste eh, egunera, o sea que hostia, vale. Moa va, oreta, bueno, barrikotea Eta baita ere urrengo astebuen de ser. Pilla bai. Riantanda, riantanda ore bai, eh udai euskaldegiak ere eingo du bere sagardutegi aurterokoa ikaslekin. Horie komentatu Eta, bueno, baina aparte gaztetxean, zerbait ere bai, bai berezi badago gaztetxean eta sindrome norte, Joango da jotzera eta beste talde bat ontzi hartan itzitean baina bueno, nei duenak ere sare sozialetatik Garbikusiko dut den eta kontseildoa daude, datorren eh, barko datorrena ez, urrengo, da urrengo laru e, gaztetxean. Vale. Pero ipatu sindrome norte. E? Bai? Pero hariko bat bestibat. Verun, vai, Piscena, ¿eh? vai, vai, sen... Esta aldea, aldea, estas alguna aldea de arena, ves síndrome norte data izena, ¿es? Bai, hala da. Eta bilatu duzu. Bai, bilatuta egin, esta esta orkintu. Esta orkintu es muy goraznia que es su. Va, síndrome del norte. Antzoko dira mañana esta berdiña. Esta aldea. Esta aldea. Sociaz alkolikako. A vestibat enitzeburua. Oriña, Bueno, ore entzuko de gutze, ya dura muchi jarri alguna música mañana, bueno. Hordago, eta gureka Torre. El zango lagun maiteari, e, bai, bai, bai, bai. Gure lagun ezagun lagun bat oiertzoarra bertan jo ezendu eta eingo dio grazia kontatzen diogunea. Gainera da bera punkara muerte. Eta ta gustatzen zaizki horralako anabasek. <gümbra> bueno, bueno marchado la Bueno, ordón, hay caco barricote, hay ahí. ¡Gaz te chean! ¡Concertuad, agüean! ¡Esta, se da <risa> goleba! ¡Yo me engañas! Si ¡Esta, te ¡La guinda del pastel, eh! ¿Selda? Arroz otro paquete, ¿qué está? Eh, no, bai. Bueno, bueno. Vaña arroz a ese de quién, eh, es Z, es del mundo. Es, es, es... Ve, el patrón, va, arroz otro paquete, lo has cagulado. Ah, va, bai, y se va plat, <risa> <risa> <risa> <risa> a placer. Hay, ama, arroz. Gente, ya no hayan pensado. ya, buscad. Claro, claro, xos, xos, xos, xos, xos, xos, xos, xos, xos, xos, xos, xos, xos, xos, xos, xos, xos, xos, xos, xos, xos, Gatzabotatzen botatzen Jose, ez da choscho. Este es. <risa> <risa> <risa> bueno, va ba, va ba, bueno, va ba, holako bueno, va ba, eh, baina arrosa sarea da Euskal Herri mailan ibiltzen gean irrati libre Edo, bueno, beste batzuk dira eh, bueno, gertukoa kommunizipalak o baña batrengaituena da eh, euskara eta euskarako materiala, el cartucafukia, hola haukera mantendizu ere, baizure irratxa jo, hau bezala, euskara zeiten baizu, ba, igotzea, eta beste irrati batzutan entzutea, eta hola, eta behintzat, behintgoz, urtean behin, ba, jartzen dugu da, eta bat, elkarrekin, elkar ikusteko ze, gau, irratiaren bitartez, nola ez, ez da irikusten, bertan da goena, baina, baita ere, gu, distantzia gatikan, ez gera ikusten, baizik mm -hmm. eta, bilera batzuk egiten dira, urtean zehar, baina ez da berdina, bietara juten den jendea, ba, batzu dira, baina geroia irrat Ah, irrati bakuitz, bakuitzetik, bos, lagun, oiru edo, tena uh -huh. dena boz, tokatzen dena, eh? zolaldu tena. Ba, polita izaten da. Eta aurreko ertzioken aprovechatu genuen, grabatzeko zerbait, haber kunia bat ateratzen zen, eta bai, atela kunia bat. Ara, bai. Bueno, bueno. Gero, bueno, lagundu digutere bai, besta hotzo batzuekin, eh? Uh -huh. Baina, bueno, guazaren entzutera kunia eta uh -huh. komentatzen dugu zer dagoen, bai. venga. Priberan. Euskal Herria, bada zerrentzun. 2018-ko martxoaren lauan, arrosa topaketak oreretan. Radio, radio, Entzilik irratiaren egoizan, goizeko amarretatik amaikak laurden gutxi arteen, eh? arrera eta gozaria. Amaiketan itzaldi eta taierrak Telekomunikaziorako irrati loturak Edota, azura, automatizazio eta kontuinitaterako soguarea taierrak Gaztaino hauzo elkartean Irrati libren legeztatzea kontrak eta ondurak Itzaldi maingurua Mikel Azul elkartean Amaiketan ere bai Zintzilik irratian Arroza, irratien arteko irratsaioa Eta audionobela Ordu biterritan Bazkaria Indarrak arteko Nun eta non Gaztaino auzko elkartean Ostean Arrozako bingo Muzikala mu, mu, Eta Atxaleko bosterritan, poteo musikala eta agurra! Gogoratu, martxoak lauan, arrosa topaketak, zintzilik irratiak antolatuta. Beno, beno, ez ez kuña polita, eh? Bueno, beratu da, hor, kainera. Eh? Pishka, bueno, bueno. Bueno, aurreatu hainbat, kontu ere bai, hmm? eh? Hori da, gaina, asamla izan genu natzo, ja diagauza lortzeko, bai. Ben, irratien, bai, bai, bai, bai, bai. Hainbat, detaile eman alditugu, le bai? Hori da, bai? Bueno, ba, ze animatzen mazarete, men, goitzeko hamarretatik aurrera hasiko geha biltzen jendea, eta hor, azalduko deguna izango da, ba, bueno, zeta gerrak edo, Edo, ze, zer daukagun eh, Amaiketan izango gauza guztiak uhum. Eta hor jendeak du bat Eta juna nahi duen tokida Zitxaria horreik guztin dira Bueno, pues daukaguna da eh, Amaiketan tallerra gaztañoko Ausoelkartean eh, Bertako irratiko Kide bateke mangoduma Gaztañoko telekomunikazioko bueno, Kooperatibako Kidea dare bai eta gu irratian daukaguen interneta, beraia ezker da, malitzu zarei uh -huh. ezker, haipatuko pues, dutena izango da, prexamente, honea irratira iristen zaigur interneta antenen bitartez, gaztaino zoan edatuta dagoena, orain, fibraen bitartez nahi dutela baitare sustatu, baina, bueno, kometatuko dute, azalduko dute eta jorortan, nola sortu, holako sare bat, uh -huh. eta baitare, gero, gu hemen irratian, zuek, ba, entzule maiteak, entzute zuten irratia eta lau orduz, Zerri esker, ba, ba, dago lako programaren bat, aplikazio bat, egiten duena ba, bai, musika jarri edo ba, programatutako errepikapenat, errepikatutako irratxaioak, eta bar, eta bar, eta bar. Horo nolako show war daude, eta bitako bat da, azura, irratian daukaguna, eta, pues, show horren inguruko, eta gerra izango dare bai. Mm -hmm. Eta atzokasua, edo, zitzegin nola, arraio irratiko zarauzko lagunekin kide batekin berare bai naiko jakerra hor daukaten aplikazioa da Linuxeko oso zaharra zen bat aham pues, lortu dute moldatzea edo adaptatzea eta baita ere azalduko dute zerra bueno, ba, nahiko enteresgarria bueno, dirudik kompleto, kompleto hor ba, e, gauza berri asko ikutuko dira zeongi bai, bai. vale, vale. ba, eta oroa maiketan mm hor -hmm. ja zuk azaldu dezakezu bueno, bueno. beste leku batean zera ba. bueno, zelduzu <hah>. Bai, eh ere, Amaika Amaikak eta eh hasiko dugu bai itzaldi bat, eh bueno, haskiña den ezagunaren eh telekomunikazio lege berriak aurri ikusten dituen FM eta irrati librei ba afektatzen dien eh ainbat konture inguruan itzeingo dugu, bai onurak baita kontrak izan ditzazkenak ere nahiko garbi ez dagoen gai bat ere e, e, komentatuko dugu, ze hasi berria da lege berria da baina bueno, Baimenak ere esko jarraitza gure kasuan e, baiimeakke aurri ikusten ditu, ba, FM banda ere ba, pribatiboki zuk erabiltzeko baina bueno, herri mailan eta bar eta horrelako kontuak e, azzadatuko ditugu azal ditut diut ni neuk ere, Eta bueno, eh va ba, claro oscuro oye que hasta la tuostean ba, ikusten da mai inguru bat egitea besteak beste beste erratikide batzuekin, beste errati batzuetako erratikide batzuekin haien e, proposamenak eta bueno, mai inguru horta ba nikuzte dut azaretatuko diera nahiko kontu interesgarriak es, fiskean mm -hmm. ba bakoitzaren e, ikuspegianaren arabera Bein e, ireakurrita pizkaz legearen gauzainko arrentzituak eh? ja, Bein jakin da zer den, ba, ba, bueno, denon artean ba, ze gauztatean zen den Nik uste dut gauzainko direz jarregateko diela ta bereziki, e, egon daitezkez, ja, etorkizuneko jazarpenen inguruan ere ba, Prestazkuntza, bueno, e, egon daiteke, nire ustez, urte kanatera daiteke Daito. Baina, hori bueno, ikusiko dugu datorren, e, barkatu urrengo larumatean Urrengo larumateko saioan Hori, bikela zule elkartean. Bikela zule elkartean izango da, ha, hori da. Usendo. Eta beste hau beste, irratian berdenele, aurrikuzten da bestekiben bat, ez da? Bai, ba, hemen irratian geratzen <coughs> den jendearekin, ehingo deguna izango da, bat, kanpotik etortzen, egin irratiko jendeari elkarrezetatxo batekin, hemen bertan. Uh -huh. Ba, ber, ba, jarkiteko ezagutzeko baitare, ba, besti irrati ez, ze, eh, karo, elkarrekin apena zeziako izitzen, bueno, bueno, pues bentsat, azaltzean, ongoa dien, e, nola dabiltzaten, eta... Piskat, hor ba, elkar ezagutzea, ja, grabatutako irratxa batean, ez eta zuzenean emeitiko dena ere bai. Zipurita? Eta, Rosa Rosasareko, irrati guztietan, agian, entzun gai izango denan, e, hola erabakitzen badu, irrati bakoitza bajartzea, ba. mm -hmm. eta gero, egingo ba, dugu esperimentu bat, aurreko jardunaldietan, iurritan, e, e, egin zirenak, iurretan, barkatu, eta, bueno, izango da, radio nobera bat improvisatua. Ara? Hau da, emango dira, hai ba, puntu, bueno, bertatik, emendik handaukat, eta gaina, bida dibar dugu, bizkat, ba, irratiko jende, ez duernitako jendea, ba, joteko, ba, juteko, haber, bueno, idei egiteko, ba, gero, improvizatzi eh? bueno, hau izango da dena, baina, hau bidalinu... Horra teratzen dira kontu bolidanak. Bai, ba ah, bale, ya, badak, non, non dakadan. Bueno, asuntoa da, e, egiten dela, esaldi batek, aipatzen du, zerbait, Bukatzen da egora batean, eta zuk asmatu barezu tartean gertatzen dena. Ho! Oh. Eta horrela beti, bentsat, konkatenatu daiteke urrengo eh puntuarekin beste mm -hmm. norbaitek ehitzen duena e, eso, einduena eta grabatutako dugu zuzenean hemen antzerki Ara. moduan o irratian bertan ez bada dialogoa que ta dialogoa kasmatu badute claro eta baliteke git, izatea agian bai irrati ez banietako jendean asteari bai pizkat horrelako egutzeko edo bueno ba, psikologoak experimentu hace mota terapeudale baskaria binolen hongi sartzen da horrelako gauza gero badago gaia tratatzeko bai bai eta uste o crees van hago joder ba aqui tamen en meri mia ba, aurre apen moduan, komentatuko edizuet. Ideia egiteko, zerdan Beitu. Ba, imaginatu, ba, historioa bat da. Eta hemen, haber, haber nondagoen dokumentua. <risa> Biotzen ari naiz. Hemen. E, T-t-t-t-t-t-t-t. Apo, xem. Bueno, horrein naiz du topatzen, baina. <risa> Karo, eh, nabaitzen da, irratxa joan eiko, bueno, azkar, eh? <risa> <De cool. lisa> prestatu dugu lapizak. Bueno, hazebo, hazebo, hazebo. Bertzelan, nahi duenak, dorda digila, nahiz eta irratikidez izan, ba, e, jakin dezala ere, arroso topaketetan ere, parte hartzeko aukera daukala, ere, ez? Ba, e, Nero ustez, gure politika da, e, ba, entzure den oro, irratikide da, ere, ez? Nero ustez. Bai. Hori da, ba, filosofia polita du nahi duenak ere, Topaketara urbitzirik bestirik ez du eta harrera arrosa egingo zaio. da. Eh, ez alfombra arrosa, Corretua. alfombra arrosa, arrosa. zaio eta nahi duenak etor da hila eta gustora gaur, gurekin besta beste nikuzte hai e, pote berdugula ere arrosa gauden irratiak zein garen ez bi jende argin dezala ere bai ez viene bat ez Arraio, Txapa, eh eup eh lavitamaztpi oiarzun irratia ere irulegi Gure irratia, kakizona, kontrako, eguzki, iruindarrak, bilboidia, besteak beste, iso, sorrosin, asko daude, asko agare. Bai, bai, hogeita bosti inguru. Hogeita inguru, ba hori. Otala hogeita esto. Eh, Nei da benak ere gehiago jakin, huegune eh, bat eredera, badagoa, rosasanearen inguruan, sartu da dila, eta bueno, hortze brabidea delako, eh, ba, no dakit nola esan, eh, parrilla komuna dugu. Bai, guztiok, ba irrati guztio Bagazina Eta bueno Ba, ba hori dapiskat batzen gaituna ez mm -hmm. e, Danoi Hor dugu, no? E, dana ikusteko bere bizian Zein garen benetan eisatariak Ez duakarik dintzun Baizik eta horpegiare jarren Eberimadu diskrezioz galitu norgaren eta agian, esango ditu egun norgaren hitzen di eh? ja, ba, ba, ba. atzean dagoen pertsona hori gero gertazten dia eh? Ba ez dakizzen, eh. saioa, etzuten, eh, dai, Eta gero, agian, bueno, ba Jasko, eh, eh, e, e, etzuten duen eta zautzen du, saio hori etzuten duen pertsona eh, noski, etzuten, Eta gero, da torrena irratian, ibiltzen ez den pertsona hori hori Bueno, izan daiteke intruzion moduan, eh, irratiaren mm. munduan Naida bena horrengo ba, urteko parrilan ba, sortu sortuleke joseni ba, jo piska saxo Claro, claro, ni gustu izan daitekela ba, hori e, uretan atza sartu ta temperatura ja kitekouk paregabe izan daitekela la urta da, urrengo larumateko eh ba, arrozato paqueta bero ba, gaña bazkaria badago ebukaitz kartean eta gero egingo deguna izango da bukiko musikala baita baitare, ondoren nah, atelako gara triki, bueno, triki poteo hagan mm, poteo bai, triki poteo da esmoa, mm -hmm. e, egitea herriko le, e, hainbat leku <coughs> leku tan gelditzen geldiune bat egiten mm -hmm. azalpe bat emango da, audio bat grabatuko dugu zerbait, eta zalduko da bertan, ba, leku hortan zerbait zer zan, mm -hmm. o zer gertatu o, pues, adibidez hemen patsiko kanpan, ba Buk, ia bukaeran, hasiko da gazteniotikan, jertxiko da asindira, orda gola liburutegi zaharra, e, bueno, bero zentrotik pasa, mm -hmm. eta bero irratia bukatuko dana. Mm -hmm. Eta adibidez, batxiku kanpan, ba, bueno, xintzit irratialen lehengo jaialdia jaialdiagin zan, eta bertan jozutela kortatu adibidez. Ez, Ara. ba, bueno, olako gauzak. Olako rekorrido bat, mm -hmm. e, alaituta, eta berra pare batean gelditzeko, Denbora ezaz, denbora esko, ba, bezala luzatuko delako, baina uh -huh. zegulako, baina, bueno, hori dasmoa. Zongi, interesgarria. Ba, ba, nahi benak, ba, hori, e, bestirik ez du agertzea bestirik ez. Eh, nahi, bali modu arratsaren ere, ba, hori, kalean ibiliko gara eta, bueno, Hortxe? Eh? O, eta bero, Aukenera. ja, gauean, ba, hainba gauza, enkonda herri jan, ba, buskalo, ba, ja. Iztugarria da, herri hontan, asti buru asko ez o, zerrez, eta asti berdinean, gauza pila bat. Bai, bai, bai, bai. Oso Ba, a ber, a ber, zegei hau daukagortik. Eh? <murra> <murra> bueno, daukagu, keko kaukeratutako gai bat, ez? Bilatzen, bilatzen, viatzen, biatzen, biatzen era. Noa prozesatzen Gertatzen joan entzule maitia, azena ba, ba, de sute. A ver, eh, bi, ¿dónde la viaste? Bi, batekoa, ikiteko, osatzeko. Azken orduan balinba gaude. Gaur imaginatu biastetan ibili e, e, azken 20 minututan. Olida, olida. Sa me arrae. E, esa ese te renové 20 minutitos <gülüyor> en irera. Estaba gallina. Joder, toca motela dijo a interneta cacheslamar eh claro, dugu, parte de guantena interneta a, Aizetik doa, claro, claro, da, karo, a invitarte, está caro. eta askotan tan, claro, esto patendo. Patu iristen da interneta motelak. Ba. Ya quien está la eta zure eh, no? ere bai, Zure mobileteko ere bai, bai, bueno, ya en momento bai, bai, bai. <laughs> Hori da, ez zuhaitzaren kulpa da dena, ez? Hori es que da, ez dago, que naturalaren... Erru da, beti, beti, beti, zutxitu bat da. errudu nada. Bueno, bueno, ba, urrengo gaia, elduko diogu pixa bat ere, ba, e, langile, erriko langile mugimenduan, ba, azken berriak ditugunak, ba, bueno, e, ba, dakigunez, ba, erri askotan, eta gure inguruan dauden erri askotako Polikiroldegiak naiz eta municipal izahera duten ez dira eta su kontraten bitartez kudeatutako e, instalakuntza dira Kasuenetan e, gure herrian bain presa badago e, Lezon ere nahiko arazo izan zitu zen Greban ziren eta bueno, printzipioz eskatzen zutenaren euneko iruro gita mar ematzietan, gero ikusi beharra dago E, etorkizunera ere e, Luzatzen denez mm -hmm. Eta bueno, mm, hemen ere horretan ba, ikusten dira mobilizazioak ba, Gure herriko e, Bako polikiroldegien Langilleen partetik, ez? Horirea ipotu beharra dago Gure elkartasunat badagoela gure aldetik ere Ba haien borrokaren e, Aldek gaudela zta? Eta mm -hmm. bueno, jendea mesez Eske jatzeak egun batean ez mori madago gimnazioarek eta eta eta de de eh, se desgreva gitamaduter badute es izan eskirol orida kirol ricó eskirola es la de mongisu churrita batekin eh pisineta co churrita akin eskirol ricó eskirola isa tea ya o ya eh, titular isa eh, tea ah, eh, imagínate en contracoa eh, eh. eh, es contraco eh. starry tisarte kirol ricó eskirola <risas> Quiero <laughs> ez duela egiten aquí teneses, quiero la. Bueno, bueno, baixe, bueno, cagaos, ¿sabes? Pues a ver, a ver hortzen dute A ver, eskazten dituzten hobekuntza hokiek eta alguna borrocada y vaya, son toda rocorre andagoso, eski, eh. Vaya sanes, eh, bai, bai. eh? Ez, e, Bulgaria nere bai, bosteak ere bai, o sea, da pasada bat, baixe. nola, estutzen Estu zenei dien, dien. Bai ikusten gusteneki a prezio dena inflazioa bueno, eta Bueno, ta baita interesak daudelako. Claro. Gero ikusiko ko de gulako se benefició, que han dicho usted, bai. potrebazo ga da, ala da. Sa real de, bezala bat, no mm -hmm. txagarrez, bai, bai, se bai. compara que ta eginduen. Vamos, izanda, vamos, bueno. Va va ose ba no la estutzenei dien eta Eta hoi, agendea, eta mobilizazio apena eta e, somatzen eta e, guen egorarako, aspalitikan eta, bueno, leku batzutan ikusten ahidea, baina, ba, ja, greba bai. eta ba, baina, orokorra, mm -hmm. greba orokorra, orokorra, otxak entzun ziren, baina hori ez, baina, ja, aspalian nikusten, dela, zela, ja, e, momentu da, baina, zer gertatzen da, menla, ostia, osean, no, hori dia jokatzen Reforma elaboraren tikan ere bai, adibidez, ze, pixka putxera zo ez. Ze, bai, nik usteit izan dela e, karamelu bat. Bai. Bai, Enbandu karamelu bat. En, Horrek inbertzen ezan, lehenengoa boltatu eta hobetu. Bai. Baina bintzak okay. boltatu berdinera. Bai. Bai, eta ez sakrifikatu, bidean gautza batzuk. Ta ari garen izan da bere garaian, lortutakoain bat, hemen euskalderri maian, euskalderri maian, euskalderri maian, euskalderri maian, euskalderri no? Bueno, ba, ze borrokari esker, ze bal, lan balditzen zeuden, askoz, estatu maian, eta gikoak, izan dira mm -hmm. historikoki, edo, bueno, asturiasen, edo, bai, o, bueno, beste, ahimane, bai, bai, bai, kustan bezala, ze bai. kultura zeuen e, larrikatzeko, borrokatzeko, eta nola galtzena ari da, nori, eta gero mm -hmm. eta, eta gerota aurre atzera pausu, gehiago emaldiren ean, eh? Galdudia gauza, bai, gauza asko, asko, bai, galdu dira bai, bidean. Eta, nah, eta ni beldurra asko noten di nola sartzen egin hori labanatxak piskaraka, mai, zuritzen, zuritzen, zuritzen eta azkenean ezurra geratuko nik uste ba, dut ezurra espero du dintzat ezurra iritsi ezurrera iritsi baino lehen ba, jendea mobilizetuko dula ze ez da sektore bakarre bakarren batzuetan gertatzen ari den fenomeno, bezala da, orokorrean gertatzen ari den, e, fenomeno bat eta horri aurre egiteko nik uste dut individualismoan erortzen didera zut esan nahi norredo nork e, butzatzen dituen horrelako jokarak, baina bueno, e, sindikatu batzuk bat de, badaude ere, joku urtan sartuta, eta individualismoaren banderarekin, ba, bozka batzu, xume batzuen aldekotz, e, saltzen dira, bera, bera, eta hien ideologia eta idiguztia saltzen dituzte, mm. eta gertatzen dira horrela, e, barne gatazkak, eta eta ezin egonak eta ezin utziak eta orrelako kontuak egoten dira lantoki askotan, eta jendea egiten da, eta azkenean nahi duenerako ezakain darik mm. ba minu, bueno a berre, espero dugu gustu dut ba hori zugu izaten dut kultura horri el ere berriz ere bueltutuko garela e, ba, eta dela kulturalidad Europa malla na dividea tenga la terran celaco sai hau sai hau sai hau sai hau sai hau sai hau sai hau sai Ikusteria de Ortica, no ya está baitare ikusitaz zeredu sindicalada bueno, bai bai, bai, bai, sea, bai, Pino mio, Pino mio, bai, Leno Pepeso de Besalava, comisión de su hotel. Está, hostia, celako reakzioak sortzen hainidian Alemania le baita lata, hostia, men, uah, orainti. En me na la hoja, sais chese, michi querida, te enteraste en esa Landean. Viar, eh, escuchaba que con Angieek Biar, eh? Biar, gire, bain gozutela. Hene ginen? Eta, e, justu, ba, bule, bueno, zu kontaktabateako lan egiten dugu, eta gizerta, galdut da jendea, eta jende de xente, egingo buendula. Na bai, eh? Suentua e, bai, bai, e. da, jende berriaren, e, kontaktatzen duten, jende berriaren baldintza txatia, pues, bueno, ikusten ari direna, e, el sektore guztietan. Karo. Eta, bueno, pues, Ahora, <gülüyor> bueno, está iba gauza gero ya, ya está aquí. Barne arazoak a que engoi tu, que cheiroitu site. Bai, bai, bichia da, bichia da. Eso gente año es muy que cenas ana olaco, normal banco y ta cofectoria que te dire la ocho Borgoztalla. Esto de la bai, ba, bueno. bai, bai, bai, bueno. Que rota que hago i custeniría bai baitare osakiretzan, osasun vídeo a Navarrona le bai. Eso bai, bai, bai, bai, bai, tare... curioso da, eh? Zena, bueno, eh, bueno, ba, ya tenzu, bueno, orricu tenduzu. Bueno, va, ya a ver a que gobierno que te era Gobernu uzkanpokoak ez diren, e, hau da, barne, gobernu propioko gauzak osakirretza horrelako kontuak gaizki egon e, neri flipazen ditu da biskak kontradiktorioa. Ez? Zuzu haze eskuan eta gero inkunplitzen duzu. Oso kuriosoa da. E, kuriosoa da esaten dut e, terminoa guetan, eh? Mm -hmm. e, eta, bueno, haber, e, osakirretzakoak oso aserre daude. Eta ja iritsi dira, ja ez bakarrik... E, Eusakietzako sektore batzuetara, baka batzuetara, baizik eta e, goitik bera, jerarkizatu eta ere funtzionamendutu goik goren eretakoak ere, hasi irak ejaka ez, hori ah. arazo bada. Gai. Right. Eta, ja, bueno, hori ere sektore asko daude, zaur, e, goera zaurgarrian daudenak, eta, nustez, e, borroka, bo borroka borrokatik bakarrik lortu ezken kontua girela. Right, besta dibede bat, hori, etako e, ambulategian, itzure mm -hmm. medikoarekin itzordua lortzeko aukrikoan, bi asteko. Bai, beste koepea. Bai. Ba le, ere gintzuten eh mobilizazioak eta egia. egia. Horra e, esa dago ere eta eskertu ere, ba e, nola da, pensionisten nola asko egiten dutela honetan, bai. mm hor -hmm. irez astaldu, berda? Eta hiek egon dira pixka bat apan guardia, pizka movementuaren esaten det pizka kontu guztio horretan beintsa gure herrian egon direla, e, lehenengo filan laguntzen eta erizain langile guztiei laguntzen egon direla e, pensioen izak eta, bueno, nik uste du adela, ez? Mm -hmm. Erri honetan, potentea diren mugimendu bat, potentea netako esango nuke, eh? Eta jende asko... Vai, que... jen, gero eta jende gehiago adien horretare bizten ari dala, claro, claro. babybuma bizten ari dala, jorra. Zugarria da, zugarria. eta jende asko kalare atribitzen da, eta nire gertu ere gertatu izan zait, eta jubilatu agira, mm -hmm. ez? Ja. E, goera... Ez, e, el duak ez dute zertarako baldio eta eta esatezu, baina ez, jaikiute utete supoñea amarral gure aldetik gaudela e, Gora baten esan berdugula zorionak ja. eta bueno, aitortza bat Eman bertzaile. Bai, hori da. Hori da. Ta, kizunean, tokatuko da. Aitortzkoak honean tocado con Saulo la comunicación, bai, sabes, be reagatike. Claro, claro, claro. Ahora tuar de uta, bestela Etena bada. zaila gero, bai, bai, bai. Ber, berrartzea Parroka hori baita, claro. eh, aldarrika beha Bueno, eta urrengo gaiari helduz Bagertuko agitugun, ez daka fraz Kotakeko, eh, ba, eh Hombre, eh, kilo, eh, zea, koldo michirena beka ba, Udalak eta ehatxiguke maten duten beka bada hemen herrian Eta eh, aurten Eta eh, Bueno, errikire batzuek eta gainena azta gunak, lagunak. Bai, asamla da batera etorri ziren, honera, e, zientzirik bai, irratira. Bai, ziren? bai, eta bueno, e, aurreatuko digute, baina bueno, planteamendua da irratiarek irede lankiretzen ibiltzea, hain proiektuan, eta bueno, e, nahi dutena egin, ma, ba, pixka bat, oarzo alde maian eta berezik horeretako e, Transmariboyo mugimenduaren eta LGTBIQ Plus mugimenduaren e, historia pikat ba, bus, azaleratzea arxi eta gero e, torkkiuneko erronkei horre egitea ez eta horren inguruan aurre ikusten dituzte ba, ikerketa bat egitea ikerketa luze di joan e, lana dago eta bueno e, bildu dira bost gazte oso jator hemenerikoa gazteak Bye. Bye. E, mugimenduarekin ere oso aktiboak direnak eta bueno ba, pozgarria da ereez e, mm -hmm. Horrako jendea ere... Ba, prestegotea atzeko ikusita eturkizuneko erronga geratzen za, azalera atzea. Mhm. Uh pues -huh. es posible. Bai, posible. Da, bai, bai. bai eh, baina, ah, baina, bueno, allá Torre Sirenean, san, bueno, va, iramos tema de pues sitio. Bueno, ba, ba, bueno esto Eta, bueno, kultur eh, ajendarako daukazu gome de 8 bat, ez? Keko? Bai, bai, bai. Igan deontan eh, badago antzerki bat hemen eh, eh, nirezen edo leku guen bon, aletu bat nahi nahiz, eh? Uh -huh. Eta, bueno, pixkat eh, azalari atzen du bagaure gungo prostituziorekin eh, dagoen arazoa. Ez eh, biti egunda, prostituzioa ez markatu, porno, pornoaren arazoarekin markatu. Eta pornoa eh, azkenean, ba, hori, eh, Egunenokotasun kontu bada. Uopon Pono, Uopo markatu. Uopo Nopo, Les Figueretes. Les Figueretes, eh, antzerkitaldeak eh, ateratuen, eh, antzerkia da, eta bueno, itzigeten du pixka bat. Ko, historia bada, eh, berez, eh, aia guaskarekin eh, kolokatzen dira, eta horren bitartez, ba, trantze baten baitan, basartzen dute, bauri, eh, o sea, pornoaren kontua, eta bar, eta e, izango da ni esenen, arrazoi, ni e, igande honetan e, zazpiretan izango da, bueno, sarriak dituzu, bueno, eh? Bueno, eh. E, eta, bueno, gomendatzen dugu, lako antzerkiak ere ba, pedagogia feministaren aldetik, eta e, oso kobine dira, eta. Oso, ondo, ondo, ondo. Ba, bueno, ba, igandean. Osoi. Osoi. Osoi. Bueno, eta zerbitzen zaizu, ya, atala ez, bukatzen ari dala, Urengoa talea, aurcolista juridikoa, izango da Urengoa. Bai, bai, bai, bai. Dos, baño, ba, bueno, 48, a vesti bajar, azkenean, va, ba, baten ezin burua, ez? mm -hmm. de Norte de Sociedad Alcólica, vestiago, gaña censura tu Luego hay Patuizota, es en Ekin, es ba, en Ekin. Paco eh, eh, Garay, pues Tolamar Urtedo, que yo ya, eh, Berricharra sociedad cólica, veía tan más veía Ringuluan. Va, ba, bueno, está Tummayan, va ba, ultra escoña, va ba, PPS, bueno, le poteríanta lata. Bueno, atola tu su ten ofensiva va eh va ba, que llena que Euskaldarrico música tal leactzirenak. Censura uh -huh. va, ba, ba, bueno, Berainjarrea política Aguatic. Bat ere, eta e, arte zituzten pintzekin, bain bat e, abesti letra zati batzuk, eta ariet sozialkolika explota zerdu abestia, eta mm -hmm. sindrobe del norte abestia entzuko deguna, Ola, ba, zuten, al ipat, bai patzen zuten apologial terrorismo, bai, ipak guztia, izen, ez? Bai, ipak ba, ba, ba, guztia, ez? Ipak Eta abestia abestia berritxarra, baitare, bon, berruzare, e, pues, bai, mm -hmm. eta bai, eta bai. Pierlista eh, Porroch por Bueno, pues a la comunidad de todo es ETA Claro, ¿a? A corta, claro. doctrina oríez Orida, orida Ordumba, bueno, síndrome del norte de ¿sí? C, hostia Pues... <risas> Venga, entzun, entzun O social, alcohólicas, a lo largo herciok a hor ikularitza juridikoa a hor Hau da ba, Bueno, auda surata la gai hartuko aquí. Se se gallartuko. Bueno, eh, eta ke te euskaraz ona esaten den, de garen. El gartura tu micrófono, gustatzen, eh leire si es, si esatea. <hum>. Naiz eta orokorren horrela eta gutzen, ezai gustatzen. <hum>. Te orokorrean dago, Atzean dagoen. Ba mugimendu espezifiko batek aurrera eraman duen izena da Eta ez da ala Ez da ala Eta baina bueno Horrela ez da izena luzea dauka Eta gaine euskaraz ez dakito zongi Horrela bueno Leidezi esie edo Deituko diogu Elabor bildu da olako Bai, bai, bai Nola da Brunete mediatikoak Ez, horrela deituko diogu Horrela zuen bere garaian Eta hainbat alderete politikok Eta etxai gustatzen baina bueno Hala ezagutu da gizartean ere, kolori guztitako jendeak ere horrela ditzen dior, du, mm. bueno, aurrera eraman dugu. Baina, bueno, e, lege honek, <coughs> e, atzera aurrea daramana, por zerto, azkeneko hastetan hartu nuen abeneko botere, e, koalizian dode, en Podemos eta PSO, e, antzaren ba, ezak burtu dituzte maien kriterioak eta gaina personifikatu dute, Ba legea honen utxune batzuk ere baditu, ere onartu egin behar dira, ez. Eze ingara izan, ba, lege honen eh jarratze utxuak ere, ez? Baditu gozaso on asko, baina <coughs> eh beste beste bere utxunea ere baditu hori ere onartu egin behar da Ori lo dago a pensar e, ikastea, no? Claro, Raz, claro. E, ba, ba, beste baterako erago. Claro, no? claro. Ori legea da. Ba, emino, bueno, ba... dute lege honen dituen edo e, utxuenak, ba, pertsona batengan. Irene Montero estan ere gustuko baina bai egia da injustamente edo Eraman dituela Mandituela ba, batzuk ez ez dituzkenak eramango eta gainera bere kondizio Emakume kondizio nere un atiko gairik. Ba, Orduan bueno, aldeordatika gaizki ja sidogu gaizki, ez? Debatea, uh -huh. debate xano batetik pasagara debate insano eta gainera putrea ez, aun ikusten utzut baita ere azterketa soziologiko batetik hartzen animo dugu. Nik gustatu taude torre la pixka bat e, estatu batuetan e, mitxuren mugimenduarekin e, ohei Joni Johnny Deppetan Bergeren e, paiketaren ostean eta Johnnyren aldekotzatea zela epaiketa e, baburu machista garrantzitzenak e, estatu batuetan ez antzuten ba hor da gure garaipena mitxuren kontrako ez mm. eta hone hemen egin duguna da hemen egin gertatu dena da berdina kopia bat ez ba esa tu Michu eta eta Johnny Depp tienen bezala besta eh, machistak eta feministen aldeko arteko burruka hemenek gertatu da leidez balimazo de leidez sii aldeko mm hasta -hmm. feminista eta eta kontra balimazo de zara machista orduan mm -hmm. eginda hemen polarizatu bi aspektu horiek seguraski egia izango godirena baina nazi dira bagiten e, ateratzen e, kontra daudena ba, Argumentu oantzuak, eta ba, kontra egiteko ato da kosta, eta, bueno, ne ustez da rastreo eragustiz. Zegainera ez da inbestea aldatzen legea. Hortan ere begiratu behar dugu pixkati guzpegia. Egia da, e, kodigo penalean e, aldatzen direla hainbarte artikulu, e, eta abusoa desagartu egiten da, lehen abusoa azena gaur egunda dena violazioa, eta, klaro, e, violazio eta gero dirito grave, menos grave, eta, Egoten ziren orkilla perara Orkilla perara denok dakigo Entre 2 y 4 años Oidea orkilla perara Orkilla batean hibitzan dirana Egin, karo, abuso azena Zan demagun, eh? Ez, ez, ez zindute zan zehazki zen banden orkilla Demagun izan urtebete eta bi Eta Biolazioen e, e, entre 3 y 6 años Demagun, ez? Uh -huh. Karo, orain, desagertzen da abuso dena da biolazioen Orduan sortu dira biolazioen atenuada gra, Grabe eta orduan sortu dira Orduan sortu dira or Em, eh, mm. Borkilla ba, desberdinak Totalen berdina da, eh. Mm. Berdinia eh? eh, da, Orduan, eh, hisen azalatuta bestik ez. Ordun, horre esaten du, jo, da violación, baño, gende, daukate erabakitzeko almen ondiagoa. Margen de decisión ondiagoa. Aste Borkilla estaba Ludiete bi violación motituste, mm, menos grave, Eta gravea, ta ortan ibitzen dira. Eta claro, jende asko sartu dute alde batean edo bestean edo epaiketak burutzen ari diren, oza, sea, adibide magun, pertsona bat anamala bi urte en previsión preventiva, eta orain epaitek, epaiketa burutzen ari zaionean orain e, epaiketak ari dute eta orn, e, aplikatzen zaio demagun ba, epaileak nahi duena. Orduan askotan, mm. jende asko zeta, jo, atera da, bere garaien ikusten zen hasi urte azkenean urte beten, atera koda, bueno... Bueno, igual bere garaien ere urte bete deungo zen, legezarrarekin. Nire uste dago kanpaina bat, ba hori, deo maguna, hemen pola izatu dira, eta benetan matxistak leheno, xila zita zeudenak, atera dira, eta ja eskusa daukate horren kontra egiteko. Eta da, lalei izta. Ja, bai, bai. Ordo, bueno, e, dikotomia hortan, batera ba, dira, inkluso, mm. jende asko, e, argumentu entzuekin ere, eta... Eta, eta intelektualak Horren kontra Eta soe beti egiten duela berdina Por zientu ba, ba, ba, <laughs> Ez que da Juego kemas kalinta Ez que da beti berdina mm. Eta orduan ba, Aproeitzatuz, dea mendikan gutxira Izango dira eratu eskundan, nik ere irakurketa hori egiten dut. Mm. Eta nik usteetekin dutela bueno, Egiten dugu gana napaio de última hora Reformatzen dugu ere Lege berri au Bande noi content Mantentzeko eta egingo duena da partxeatu lege bat partxeatu hori eriakusen zibuten guri karreran lege partxeatuak dira okerrenak mm hobeto -hmm. da lege berri bat osatu osieratik eta jazta ez demazia partxeak egiten reformak dira partxeak reforma. Mm -hmm. reforma, reforma, una partxe mendikan ortikan, gero legea bere horretan ez da bilongi faioa dazka utxuneak e, gauzak atatzen dira gaizki hortan bueno, asartu dira tenik uste interes partidista batetik, ez jendea pesoen bertan, ba, peso, eh, sozialista izango diama, oso eskubiakoa dira, eh, oso konservadoreak eta jendea, horri ere ba, bere boskadazka, benintiresa dazka soeren barruan, orduan aie ere ba, poste aldera ba, reforma ausartu dute. Eh, gai partidista bat, eta edazkara konturatzen hemen, zein den ardatza, eh? Eh, ez da soe, ez da ez dira boskak, ez dira elekzio, da emakumea. Ba, Gende asko, nik uste ez dagoela pentsatzen eta konturatzen ba, emakuma ere kiko, eta dagoen e, gai bat dena, eta gainera bere horretan jartzen duena ene punto de mira, e, leire zi si, ezi, edo denako hau, enbaten dio emakuma ere soporte legal bat, ba, ba, jasaztenari dituen jazarpaenak jazarptu ez ditzan, ez? hortara bideratuta dago. Bada bueno, ba, dago Brunete mediatico gustia eta boterearen zati handi bat ere. Mm. Eta bueno, a ikusiko dugu urrengo asteburo asteetan, ez ezetan gratzendan, osea, gratzendan bai. parchatzen dan edo bai, bai, bai, bai, bai. Ni bueno, hortago hakoa. Oso, Ondo, oso Ondo Keko. A a mi esker. lurrin gozoa dagoen, ez? bai, bai, bai Ikusten zaitut baina pixka borroso, hola Bai, ez? Bai Nik esaten duen ze pako rabanei leginda Jo! Da usain, bueno, azkeneko gabonetan emantigut, eh, kriston kaka telebistan Bai, bai Eure kolonia guztiek, egin ez egizema kolonia motaitun Eztu gara izan? Kolonialista hutsa sana Kolonialista hutsa da ere tío, Lurrin putrefacto... <risa> Paco Rabanera, putre, ah, tío, va, es que ya, joizan... Unidad a la vez, a co... Esa que es orzalla, venga, aquí de oso es anguracho y zanzana. Va, eh? va, es? eh. ¿Va, usted, va, es. Va, va, es? Paco Rabanera. Paco Rabanera. Paco, Paco es Guisarte alcohólico, Sociedad alcohólico <ríe> <ríe> de Vincent, ¿an? <ríe> venga, para que a gestión se si, llenea, es toma Rabanera! Eta, ez baina, zan hori, baina pako ez, nes izen azokan? Paco Raban, eh? Paco Raban, eh? Rabane ez, Rabane. Rabanera, pero nikuzet Rabaneda zan, baina alatu zuen izzena, Rabanera. Hiltzenean, agartuzan televiztan, nola egiten zituen, bera, egiten famatu, nikinekien. Bera da, pasaitarra, berez? B ¿Verdad? Va, San Pedro, ¿cuál? Ah, eh, bañada ¿Tiene ba ba Hilda, a ver, Paco Rabán o Rabanera Paco pa pa pa Ra sí. Rabán Pe Rabán Pero, vale. Pero Paco Rabán Paco Rabanera ¡Vay! Hey! ¡Claro! Ah. Y a la dos unicena Vale, vale ¿O dicen vale, aquí? ¿Eh? Ah, es? Es, es, es? es un cantante de Osela No, no, es <ríe> ni pechaz en un Unidad a la Besa Partido Político Batizán Sala ¡Ah, joder! ¡Ahora, oye, oye, oye, oye, oye, oye Oye, oye, oye, Está San Rabanera Eh, está... Zerra banez, diputatua zan, garo Zan, UPN antzeko bat Baina mm. araban Pepe, eh, eta gero Pepe Pepe gaxorbituzun Azkenean, ah. ez? Bala. Ba zan, bala. Bala. Eh, koma partio regionalista mm. ba, UPN bezala, eh, araban bala, bala. Eta zeuskal, Pero bueno, bueno inkluso Usted zeugatela, bueno, iritsi zirela Diputazioara, ere ah, bai Eta bai, eta tipua Pues tipo bat, pues o franquista Guadena, con la naftalina usai e, orre, horekin. Oh, eh. Eta pensa te noriza rabanera, que bat, que ba? esa izate la cena, está leída. modisto listo. ¿Modisto listo? Vale. Bueno, vera, da Paco Rabaneda, Eta aldatuzun izena, nikeneki, ya, <risa> vale. Eta vera da pasaikoa Trintxerpekoa usteu gainera badago etxe bat Trincherpen, mire izenakin. Ziriza chea, Ziriza bueno, oi, siriza atxea, eta bueno, siriza horreko eh, esterbait Eta bueno, nik enekien egiten zituela arropak metal eskoak e, Bai, flipatu nun, bere ¡Metal! bere metal, bai, bai, metal duro metal Joder, Baila, heavy metal Bai, bai, hori bai, bai, izan behar da pixka bat inkomodoa, eh Bueno, galileo zu, emargo diozeko, hombre, ojalata horri A ver, zikomodoa si zare, dozero, bai, bueno, bai, total hostia, hostia. Ba, hori, eta... Bueno, bueno, zaztakite, espero dut Eta da nere eskaera Urengo gabonetan mesedez Mesédez, eh, gehiago ez jartzea, ze eh, jaizugarrizkoa. Naikoada. da. Naikoa da Bestela, ya está, itzali ta levista. Baita ere. Listo. Caja tonta, eh. Bueno, Urengo, bueno, ba, bestia, o sea, al viste a Barcatu, ya zan, Bueno, Naiko bidali zuek, a ver, a gure Ertzio kanalean Bueno, ba e, Zenbat e, e, Irabaziak izan dituzten e, Gaina azken boladan mm -hmm. e, Ibertrolak e, agertu zen Ibertrola troleroa Eta dola gutxi Trileroak Doela gutxi agertu da Bueno, ba Josui Jon Josui Jon imaz e, Beneu behu personaje eh? Bai, bai, bai Eta PNV-ko izan zaian, ba, bueno, ba, vice vice Presidente, Presidente da, PNV-ko izan zen. Bueno, PNV-ko ahorida eta gero ez da kezu joaleta, servaitu, bai, bai, uste goiatzaña, bueno, bai, ez? Badejatzen. Uh -huh. Eta gorain, ba, no, ba, Petronor, Repsol, va ba, a ser ategiratorioa Ikagarriarrotzuarria. Eta Ikagarrina izan dena da eh Irabazitu titula la, la humilla, si usted la humilla Berreun da Berroitamar mi joy la humilla o sea, es es está o sea, Se y... eh, que semaden yo ya día hoyek la mar la homilla la la humilla, o sea, te la mía no, está flip da, tipo hack yo Josujón Jesús Josu Josu Juan vai, y goduela Berre Soldata euneko iru koma a vos. Auei bai euskara. Auei bai euskara. Auei bai euskara. Auei bai euskara. Baina karo. Proportzioz. Cobratzen benarekin. Lagunok. Cobratzen du. Lau koma amairu milloi euro. Iyan. Urte, urte, urteko. Asko da. Lau milloi. Osea. E zenbat, o sea, la la homilla tápico, la homilla vosteon y era vacía. E, e, e, e, e, e un Eta justo. Resultado, e maita gusti hoien Mai. e, aurreko hortan. hori azaltzen ari zala, aprovechatuzun kritikatzeko e, bo, bueno, estatu malla gobernuak, e, bueno, ba, lege eh bueno, va jarri zien 1000 1 euro baino iraba sí que ya goiz eska enpresei impuesto alto bat bai eta kritika dugu gaina hori claro llamamos o sea, que pobrecito Pero eh es que me cago en dios o sea Cristo goguak su emateco ven tan resocio gustio y veia esa el 1 bai. bai. millón urteco hizo garreada ni ni que ve yo poso estendiote el ala dio te mendic me sedes sin txiki de egitea Eta, e, bere kuota, igoko dio guen, eh, unuko iru, ez, unuko iru gutxida Asko zere gehiago, eta igone, igu, sortzen dugu hemen kristu nirratia <hazitzen dugu> Izugarria, laukoma, bost, e, milioi euro, pertsona batek Ferzer egin dezakezu horrekin Ez, ez hori gu, da, gu, zenba gatazka dauden hortik, eta gania, ikusita, e, e, Kejatzen ziren gasolinaren edagizan, behitu zenbateko irabaziak inoizu baino, bello, xa, da, sobrada bat. eta ba, ba, ba, no, ba, ba, ba, sobradabat. Eta gainea estatuak, ordaintzen zizkioen ogei zentimo. Orde, negozio gero bila, zupusten prezioa, gainea, diru publikotik, jasotzen ezu dirutza, eta gainea, zeh jeta izan zuten, esateko gainea, kalkulatu dutela, e, jendeak, herriak, aurreztu duen Gasolina, beraiei esker, ze beraiei zuten ezakizea, yes, ba, bera, bera, yes. eta bosteun milloiko euroko, euro, aurreztu aur, aur, aur, aur, aur, aur, aur ziki ustela, Españako, ezakizean berrogei milloi. Nezioak, eta bera, eh, eh, girao ziutela, bila eta piko <risa> usteo eta biko bila, eta kapazan esateko guzti hori, ez, eh, Eh, bueno, va a... Miti, bueno, mi tinedo... Mi está aquí en la gaita, porque Consejero delegado... Eh, eh, pues yo, yo soy un por... Eh, petril batean... Repsole, repsoleco lo guarequín... En plan, de puto jefe, puto jefe... Ni no hice men... En, en Agusiena... <risas> mejor aprender de los americanos... Aquí la regula la regulación complica... Uy, uy, es que claro, claro, si es puto, que... Claro. que... Vestela que ella voy a pasico Claro. Es que hoy da, o sea, paquericos falta está yo esa tía. Lo chagave querida. Bai da, es que <coughs> eh isuarria da, a ver, a ver su arte Claro, gurea. claro, es que ni isuarria. Ni eh gaua que no gaixua, ke, da en musquizeko jendearen, ik ez hori bere nahi baino en isuarria da. Zer Paia zenera, bera Petronoreko lendakari izan dagoa da. Eta Petronor bera ere, Repsoleko kire da gantzina, IPF edo badago enpresa, nazioarteko enpresa baten, menpe IPF mm -hmm. ere, ba Argentinara ere, kriston basakirek egin dituzte. Eh? Hor eh, hidrokarburen kontu ekin, eta eta kontatu behar da ere, e, Petronor, musk izan dagoen, refineria pasatzen dena, ikusiko duzta hundia den, zugarria, Ilegala da gaur egun ere Eta nola egemanek Ego batzuekin, erosten dituzten herrian bertan ba, Esponsorrekin Esponsoranik ezagun batakat Erri e, hau e, Ondoan dagoena e, abant, e, Zierbenakoa Eta beraketzen zentzian berada zen arraun Lari zierbenakoa eta zentzian Ni ez zinia, ez egon Petronorren kontraze Ego batentzigu euro Gure arraun klubari ah, claro. Orduan, horrelako eh, ekintza sozialaz deitzen diote beraiek Nik esaten de mordida ditzen dio nik oh, eh, Mordida Zuritzeko ganea ba, Zuritzeko eta bada entoa harrelak uh Horrelak -huh. giren dute jendea ba, Ise era kritikoa Paldu eta klaro Zer egingo dugu hauen kontra ba, Petronormera ere dauka eh, Permiso guztiak ilegalak Zer ezin dira Aingertu egon erribatetik Muskizet ikpasatzen mazara claro. autopistatik muskizu egiatzen maiz eta da. beldurra maten du, du. ximenea batzuk batzutan sua mm -hmm. eta kriston katxarro ondia da eta herria hor onduan da hola zerako kriston impresion hori ateaztean e, txostemat esaten zula 7 ma kilo e, material isurtzen zuela fabrika berak eta hori herrian erotzen zela eta inguruetan Haiz, baiz, baiz, zara baiz, konturatzen hori urteetan egiten eh, manimedugoen, derrepente aukera gongo balitz, eh, jartzeko horrelako probeta bat, eta esateko eh, hemen errotzen dena urtebetean, hemen errori aria ez, eta probeta ikusuko denokero labeltzimeltzako oraino, mm -hmm. zuharria bai, ez gara konturatzen hemen joan, nahi zuharria hemen, eh, pasaiako badian, donibanen bai, eh, termika ikip, termika hibertrola, zan ez bai, baitare, zan, Europa maiako irugarrikutxa garriena Eta Abaie, bai, e? Europa, nah, eh, Europa irugarrena, eh. Irugarrena zambetako. Jaizke bizigaraya nori olako dadua. Ba, ez, ez da ez da Eta gainera protsatze zuten gaua botatzeko hor ikustenetan e, sustanzia zaio zibo geiago. Bai, eh. ikusten zan. Bai, e, ez e, e, bota zuten duela a beraz aski zen asko pesasko, amaramos, amara urtea, asko jota. Baina, karo, oso normalizatu da zegoen, horere eta batean, muskiz ez zala ipatu deguna, bai. no, ikaragarria dela, beste bat etortzen dana, bai atzun dut, edo ez batetik anonea, eta esatzen dut, mekagoen dios zerri txusia, hori kriston papelera, kao, eta bere garaian ere gaiatzeago, gazte txezara garaian, duintzatorre, gekotor, hori gurean puntika aldean dagoen agar egun, Kare. guzti hori, pekin, ez da gizertena, industrialdeak ziren. Bai, bai. ez gara gertu Osoi txuxi azan, eta zebelakore bai, kea, adibidez bidez, eh, segon dokumental bat, uh -huh. Musika Plaza, izena daukala, eh, Joamir Gutierrez, gora eh, mientoa zegoen ez? Bai, eta botazen zumpia bat, eta zoa amento liburuz da, dokumental. Bai, nire zago ma daukat, amentoaren inguruan da eh, sí. gorela gainera gaizki, bera? Bizizelako uh -huh. eh, bueno. eh, bueno. justo hor, nire esengo etxeak ari izena daukaten etxe batzu daudor justo, Eta berak dauka e, uste, Min bizia jasen duela Baina oh, bai ditu, bestek, hain kontu Haimianto erren kontua Hori jende asko gara bai Baina karo, honain egizaten dugu haimianto oh, Eta jende guzti aprikubatu eta kontu eratzen da eh, Nola da eh, Zabortegia honen inguran gertatuzen Aferan, ingura, haimianto oh, da oso txerra <coughs> Eta muskisten gertatzen dela Zer da ya, bai, ez? Bai, bai, bai, Baina bai, bai. bueno, hor, klaro e, Lehen esan duguna, politikoak Ze, bai, nondikan Aterza que usted etekinak claro. eh Latinoamérica ahí pinta la niña la Santa Maria modernas que Repsol, Banco Santander y Movistar o, o Telefónica. ¿Ez? nola eh, filialak filialas sortus si gustan a la de puta madre, ya está ya. Chak, ya engancha todo, eh, ¿no? Bacolonialismo económico, ¿es? Esta dice que considerar extraordinario un beneficio derivado de un oh gran esfuerzo inversor o la de a los chanchullos gran esfuerzo inversor es injusto empezarte a un, un impuesto es que considera extraordinario eso ¿no? o sea vamos CGTARACATEN pues, o sea. pues bueno, Oriol Aipatzeko eta... Zer ba e e ze garamendi hori ere bai, entzundegun asiera. Bai, patronan jefea. Responde yeah. a, las a las kritikas internas por su subida de sueldo. Esto es como cuando hay una violación y dicen que la chica iba en minifalda. Ta da, si era entzundegun kuña hori, lochagarria. Bai. Da, fripatzen ikiz, du nola, locha ere galdu galudutzen horrelako kontuetan, esartzeko er, eta esartzen dituzte horrelako gai sensibuleak. Nik ezekit ze jarratzei emota izango dituzten. Nik ezekit zen dut, ba, denak izango ditra geatuak eta puroa eskuan. Beno, eh? mm -hmm. <risa> ez oso urrutia joan behar, ez? Zementikak gertu seguraski ere izango dituzela haien komplize eta txalo, ez? Palmeroak, izinti da. Kon respetu a duzela, las palmas. Noski, beno, palmeroak <risa> <a> ere, baitu <risa> zen mengi gertu. Baina, berzi si las palmas. <risa> <risa> bueno, baita ba ere dakagu, eh, bueno, ya... Zortzen minutu gretzen zezik gu, ba, baina ja bukatzela higea. Gusto, haipatu dezun, haideazuleno, e, betetzen direla ya, ja, zenbat urte egun kari haitxizu? Ogei urte, Ogei, urte, Ogei urte, e, kasuala da ez, egia da, e, egun kari haitxizuten egun berdinean, urte e, berdinean, berria ere, ere zutela martxelok eta beste hainbat kide, Egun, egunero egunkaria sortu zuten bai, Egunkaritxoa Egunkaritxo moduko egunero, bat, panfleto moduko egunero, bat, bat bai, bai Bueno, ba, niguztet Haipagarria dela ere, ez Erri ontan e, baita egin egunkaria ere Naiko Egunkaria hartu zuen e, ba, Famare e, Aundia izan zan, eginen Kontuarekin jende asko ere Zan oso, bai, bueno, gai politikoak bai, politiko bai. egin, Tarka gintzuten ere hor Baina, bueno, Erri ontan ere egon dela, ez? Hmm. Eta bueno, me konta, konturu, kontatu behar da historia osoa ere ez egine egeguaria eta erratia itxi zuten. Eta baita e, berria ere e, Justo just leporatzen ziotena inoiz izan demostratu azkenean itsi zuten eta zak ize urte ondoren ja arrazo eman ziotenean beharzi emar urte hogeio. Ja garo desegina zegoen estudioa dena eta aldibidea Hori ekinibide eginekin adibidedez ez? Pero eso tú ja, bosegi, eh, o sea, nice, eh bueno, gara, bai, garkatu. Ta pero nice ez zer, bueno. Eta, eta egunkariarekin gertaudzana zanola, no, bueno, san geña identitatea señala diantea e, euskara erabiltzen zala, Ez az azka, Eta hor, bueno, espektro handia hundia zanez, za nez bai utzi san zala ik, ikusitako mobilizazio handiena Donostin. Eh, decir un bailor tan Gaina euskal gintzen sartu beharrian, hemen horretan, horire, ba, eta, eta guak kriston kolpeizan zen, eta hiasan ez kriston mugimendua sortu zen, ba, aspektro guztietatik, eh? mm -hmm. nint pixka gehiago kulturala alatokatuzitzaidan, ba, udaletxeko arkupetan, improvisatzea kontzertu bat, mm -hmm. kontrako taldean ginen ean, eta horre bombona debutan batekin, ze, bomboa mugitzen zen, Eta udaritzeko harkupetan, kontzertu batean, bat eman, egunkariaren aldeola improvisatu batzalde batean, talberna batetik hartutako argindarra, eta venga, ataka. Eta, eta, eta eda, beste, beste nire ditokatu zizteidan piskatori ez, ba, alde ortatik han, baina eske, leku erri guztietan zerbait antolatzen ziren gauza, mobilizazioak, denetari, kulturalki izan zan ere bai, gaibat oso potentia, claro. jende askolotzeko ere bai. Baitare. Mm -hmm. Bueno, E, Azkotan, ba, ablako gauzetan eskerrak bintzat, ba, bai, batzen dut, erantzuna ez? egoten dala, eta gero, bueno, ondoria gaudere, bai, pues, bueno, ba, jarretzen due berria, dibidez, gunkari uh -huh. moduan, bai, bai oratik bai, bai. kanatera dian, bada dar, eta bar, bueno. Bai, karo, bai. karo. Bai. E, azkenean, bueno, e, niruzez, zuk lehenu aipatutuzunaren eta kanta bajarri dugu ez horne e, inguran ere ez da ba, asoziatza alkoelikak atea zuen eta beste hainbat talek e, pairatu zuten e, doktrina aznarrek berak atea zuen e, doktrina eta hor konplize batzuk zituen ere beste beste epaile e, batzuk ere epaile estrella estrella hu, ditzen bai, da bai. <laughs> eta berak ere atea zituen hor lako mugimenduak eta e, jazarpena gogorra izan zelaren, Ni genomicito chigarinten benia. Bueno, eh bai eh ba liburu bat atera dute, adibidez, mm. ze lengo hasten izantzen aurkezpena lekuona kulturgunean eta eh beste liburu hortan jasotzen dira e, e, egunkari euskaldun egunkariko el languiji izandakoen testigintzak. Mos interesgarria, pizkat e irakurri nuen ona se aurretik eta interesgarria. Bai, nola lo jasotzen ba tortura kere, ¿está? Noski, noski. Baina grau, zoaipatu ez zuen oso gaztea zineela no? gertatzen zanea, mm -hmm. baina baitzat hori ezagutzen ikuste derri gorezkoa dela mm -hmm. gure herriko historiara ere bai dulertzeko bai, bai, bai, eta bestea beste inbaga gauzakin batera. Bai. Eta, eta guri ere afetatzen gaituna. Nahiz, e? E, bai, bai, tortura gaina izan zan lehen go... E, e, muntu bakarretariko bat, dintzat tortura gaia, inkluso esko jalaritza pixka... Karo, zan, Guztizena. E, Gau, torri alda izan dozein, adibidez. Mm -hmm. Artxelotamendi, bueno, agian eh, bai ezagunazan, baina baina baina baina baina beste pertsona bai, agian jatorria baina intelektual bat eusko bai, bai, altzen dian ere gondako, ba ba, beste ordon, perfil bat karo hor mm, ba ere bai, gai hori bainzat azaleatu zala gian gehiago, eh? baina hori baitare gartatzen aizan ertzainen er komaixari guzt, guztietan jepoitzetzen da, bai do bai, eta hori inoizetzen arazoa, ez, ez eme mediotikokiezan inoizetzen azaleratu, agian, Nafarroan gertatzen bazan, bai, han bai. upen ez egon, eta eskadal telebistan jartzen zuten, bai, ez, ba. bai, bai. Baina mengoa, ez, es, ez, ez, hori ere... Todo manifestazio batean, zipaioa kargatu eta e, peilota baten ondorioz, pertsona bat, mm -hmm. ikusi eran, montaia da, no, erriko tabernan zegoen, Ya, lotea, zuzenean, zerbaitekin ba... Algo abraetxo, eta orzea uh -huh. Todo esetatatatatatat Hori jarraitzea hortan ez Eta hori izan, egunerokotasunean Egunkarik egin zuten Eta, uh -huh. eta, eta joa, usteela eta, eta jendea, karo, ya Jendea asko penubekoa, ez dakitzen Ba, ikusitzen, bueno, ya, ya Bai, nahiko, bai, horre Gero, pi, fatxak, fatxak esete Eta, karo, fatxak eseteute asko eh, Nola da E, na doktrina del sufrimiento ere aplikatu zela bere gara, janez mm -hmm. ba sektorea eskotako, bainoan e, baita ere, aldrebes ere, gertatu da orduan, bueno aldeortatik, e, ba ikusteko da, ebantzioela bisibila zukezatuz da, puntu hori, ez da, mm -hmm. ma bueno uste, e, da dela azaleratzea, gure irrati eta te, e, e, euskal telekomunikazioen arloan ibiltzen garen no? gubera, guk ere Ba, jasandu begurako horrelako jazarpenak ere, bere garaian, oh, e, ikusi nuen, e, baimena, FM, baimena, trabita zen, e, bitartean, ba, ikusi nuela ere, bazte du dela, mm. ba, jazarpen batzuk, mm. gobernonaren oh, partitik, hor dut, oie kere, bazara eratu behar dira. Mm -hmm. bye, bye. Bueno, keko, pues ya gutxi garatzen zaigu, minutu bat, hola, gurtzeko, eta... Mm -hmm. Bueno, rengo, dame, uh, bueno, rengo, no, machocaco, a machococita sí. 26. Oida, gara, espero du eh cebolleta eh cebolleta veces, a... bo... cebolleta arriba tres cebolleta, arriba e, bueno, oso, oso. Bueno, mucho antibate, mucho, mucho. Eh, anima tu arroz a tu paquete de Oishu, osongi, zahindu. Adio.